а яку гарну табакеру я від нього потім дістав, хвалився кошовий калниж. Сотник жук аж скипів, почувши таке, блаженні, що вірують. Пішліть йому і цілий табун коней, а коли йому того буде треба, то вас усіх візьме за чуприну і пішли в Сибір і певно не завагається. Певно, як йому треба було хабаря, то написав чимненького листа». Блаженні, котрі вірують, що цариця не знає того всього. Як можуть розумні голови такі нісенітниці говорити? Цариця знає усе, вона знає через своїх шпигів, що ви їсте, а не знала би того, що нашу землю заселюють балканськими зайдами та що ми не даємося, та ж те все робиться по її волі». Хоч би лише з наших чолобитних прохань дізналася би, що твориться на Запорожжю, ой, люди, люди, та хіба ви люди, та ж ви гірше дітваків, бо і дітвак в таке не повірить, хочете знову висилати депутатів до Петербурга та ненаситним панам хавку запихати нашим добром, а скільки вже тих депутатів посилано. Із них у нас вже створилася окрема порода людей-столичників. І вони писали не. 71, давно до нас, коли хлопоталися про відмежування наших запорозьких земель-дашок, що пани вміють брати, її зробити нічого не хотять. Таке саме буде і тепер, і на це я дам собі голову відрубати, коли покажеться не так. Та ж подумайте... Ви розумні голови, що як цариця завзялася знищити Запорожжя, то її від цієї думки не відведеш ні подарунками, ні вірною службою, ні нашою кров'ю. Як ми вірно дотепер служили царям, хто здобув усі займища турецькі та татарські, як не ми, а для кого, чи для себе, для цариці, нас гнали все напереді, а щойно за нами йшли світліші потьомкини, розумовські та паніни з московським військом. Без нас пропали б вони всі, мов руді, миши в степу, і коли ми що здобули своєю кров'ю, тоді аж вони приходили. Їм досталася уся воєнна добич, а нам дуля. Вони верталися навантажені усяким добром, а ми обідрані, голі та голодні». Вірнішої служби за нашу світ не знає, а в нагороду за це цариця суча дочка відбирає нам нашу прадідню землю і роздає своїм коханцям або зайдам, і військо з них робить, щоб потім нам скочило на голову, приодеться нам або в драгуни, або якого там чорта переписатися, або в кріпаків піти, так як на Гетьманщині сталося. Так панове товариство дашок наше сонце заходить. Не можна так говорити, пане товаришу, бо цариця наша матка розумна людина і знає, що запорожців їй треба. Нам треба йти покорою та хитрощами, щоби наверху удержатися. Ти, пане сотніку, дивишся на Москву вовком, хоч не маєш до того причини, бо ти багатий і всякого добра у тебе доволі. Певно, що не був худопахолок, але цариця мені того не дала, і все те добув я пильною працею і своїм доглядом. Цариця навіть не наділила мені такої позолочуваної бляшки з визерун зірочкаком, як січовій старшині, ані такої золотої табакерки, як тобі, кошовий батьку. Та я й не прийняв би такого подарунку, бо мені здається, що бляшка спалила би мені грудь, а коли б понюхав табаки із цієї табакерки, то мені спух би ніс, як насінний. 72 Огіроц. Мені краще мій ріжок, але те все, що я надбав, я мусів покидати та втікати з цілою головою, щоб царським людям не попасти у лабети. Ця мова дуже задернула старшину. Вони знали, до кого сотник Кей пізнали, що він небезпечний на язик. «Що ж би нам, товаришу, на це все порадити?» – питає один старшина. «А ви цього самі не знаєте? Всі сидимо на одній лаві, а приходить такий один-другий зайда, та й каже, посунься, нехай я сяду». А ти замість прогнати його в зірочка по тилицю, посуваєшся чимненько щораз далі і далі на сам крайчик. А як, прийде ще один, то вже нікуди посунутися і ти впадеш під лаву. Тут немає для нас іншого порятунку, як наша шабля, мушкет та гармата. Прогнати пажерливого клятого москаля за його межу, як нам вдасться то й гетьманщина до нас прилучиться, і їй теж остогидла московська кормига. А як буде єдність між нами, тоді вернеться славна Хмельниччина з перед Переяславського договору. Тоді знову зійде наше сонце, яке тепер нам заходить. А як нам не вдасться, тоді поляжемо усі, як лицарі, і це буде краще для нас – як гнути спину під московський кнут та емірати в неволі, або в сибірських снігах. А що станеться з нашим майном, що ми надбали? Те саме, що станеться і без того. Воно піде в бездонну московську кишеню. Панове, нас буде проклинати наше грядуче покоління, що ми для статків нехтуємо нашою свободою. Дивіться на мене. Я на свою відповідальність пробгнав зайдів поселенців з нашої Самарської паланки. Я не завагався своїми слабими силами розбити в порох дивізіон драгунів. Я знав, що за це жде мене помста і руїна мого майна. Коли туди вернуся, то зірочка застану певно попелище, а моє майно неабияке». І те все я не пожалів зложити на алтарі добра моєї батьківщини. Але я зискав з того багато, бо П. 73 реконався, що Москаль не такий сильний та страшний, як нам здавалося. У мене було лише півтори сотні. Зробіть і ви так, як я, а коли козацьке поспільство побачить у вас таку посвяту, то певно стануть усі при нас і не пожаліють свого життя за свободу. «Ти, сотнику, возглашають небезпечні резони», – каже сердито Кошовий. «За таку мову тебе жде певно Сибір, або ще що гіршого. Піду в Сибір, піду на муки, коли мене січове товариство віддасть московським катам в руки, та ви підождіть з тим трішки». Аж прийде такий приказ з тайної Московської канцелярії, а він певно прийде, але тямте, що живого мене не візьмете, хіба зрадою. Сотнику, каже в свою чергу Кошовий, що тобі сталося, чого так розгорячився, ти, такий статочний розважний чоловік, тільки, кажу тобі, не смій мені бунтувати січової черні, бо я того не стерплю і може вийти для тебе погано. Слухай, кошовий батьку, каже сотник заскаливши злобно одне око, чи ти певний того, що і тебе не вивезуть на Сибір в кайданах, як вивезли славної пам'яті нашого Івана Сірка, тоді і ця бляшка тебе не заступить. Калниш почувши таке дуже схвилювався і ним підкинуло. Хотів щось сказати та не стало йому слова. А тим часом сотник вклонився усім і вийшов від Кошового. Пішов прямо у свій курінь, де мав багато приятелів та знайомих. Тим часом Кошовий радився з старшинами, якби то відвернути цю нову небезпеку, якою загрожував їм несамовитий сотник. Вони всі признавали Жукові правду, тільки що воно небезпечно на таке пускатися. Росія кріпшає з кожним роком, а за козацтвом ніхто не постоїть. На таке небезпечне і непевне годі пускатися і важити своїм життям і майном. Говоріть, що хочете, панове, але цей жук не впору до нас прийшов. Що іншого прогнати яких там обірванців, але розбивати царське військо, то вже того не вибачить нам цариця Тедашок Педашок Р. 74. Маємо посилати в Петербург наших послів. З чим вони там прийдуть? Там зараз тиснуть йому вічі. Ви бунтарі, ви посміли воювати з нашим військом. Яка б вона була цариця, щоб таке простила. А що буде, панове, як цей жук піде між черні і скличе нам на голову Чорну Раду, тоді зметуть нас, мов помелом і підуть понад нашими головами, каже полковник Софрон Чорний. Того немає чого лякатися, каже Калниш, зробимо те, що зробили з Корсунським Курійнем. Покличемо московське військо з новоросійського ретрашменту Зірочка, і воно провчить їх Моресу. Я на таке не погодився би, каже Чорний, кликати москалів, щоб карали запорожців, то те саме, що пустити їх на Січі віддати судівництво в їхні руки. А як вони раз це захоплять, то вже важкіше прийдеться їм це відбирати. А я вам кажу, як цей жук з своїм гострим язиком піде між Січову чернь, то не лише його один курінь підніме бунт. Не треба до того допустити. Ви заголосно говорите, каже Кошовий, а стіни теж чують. Він устав, заглянув у сіни. Посильного козака відправив геть і замкнув двері. Потім прикликав старшин ближче себе і нараджувалися стиха. Зірочка, зірочка, зірочка, знайомі і приятелі Жука, як довідалися, що він приїхав, Посходилися до корсунського куріння, щоб його відвідати та розпитати, що твориться на запорозьких землях. Жук мав що розказувати. Розказав їм теж, що перед хвилею почув від Кошової старшини. Усім не було це всмак, усім хо. Зірочка, вер, Одна 1769 збунтувався корсунський курінь через те, що, що наприказ кошового було арештовано шість товаришів з того куріння. Калниш не хотів їх випустити, а коли курінь збунтувався, післа за підмогою до генерала пані на опоміч таким робом бунт було здавлено. 75. тілося станути до відкритої боротьби з Москвою за свої права, пізно в ніч порозходилися і полягали спати. Як вже позасипляли, приходить у Корсунський курінь десятник із прибічної гвардії Кошового зірочка з десятком козаків і зараз засвітив свічку та став розглядатися по курінню. Деякі козаки прокинулися і попідносили голови з лежанок. Прокинувся і пилип Жук. Де тут буде пан сотник пилип Жук, що сьогодні вечером на Січ приїхав? Це я? «Чого тобі від мене треба? По приказу пана Кошового і пана генерального судді, беремо пана сотника під арешт треба з нами зараз йти. Та зараз схопився з лежанки курінний йота мангиря. Геть звідси. Я тут господар у моєму куріні, я тут голова і нікому не дозволю втикати носа у моє право, хоч би і самому Кошовому». Як наш товариш Жук провинився проти козацтва, то на це є козацький суд і то вдень, а не вночі. Геть мені звідси, кажу, поки у вас цілі ребра, не дозволю нашого товариша арештувати. Такий приказ, пане Отамане, ми лише виконуємо приказ. А мій приказ у моєму куріні такий, щоби ви забіралися і к бісовій мамі, поки не проженемо вас палицями. Ти, Жуку, навіть не вставай, гей. Хлопці, а вас тут немає, дозволите, щоби з поміж вас нашого гостя арештували. У увесь курінь був на ногах. Сердега десятник не знав, що йому робити. Не приведе арештанта, то Кошовий буде гримати, а буде стояти при своєму, то його побють. «Хлопці», – гукав гиря, – «йдіть по куріннях і скажіть, що тут робиться. Це нечуване. Замість такого лицаря, що за нашу землю наважив своє зірочка, Кошовий справді держав при собі гвардію, зложену з молодих новиків, що прибували на січ розуму вчитися. 76. Життя на руках носити» то наша старшина виконує службу царської гончої собаки. Ото гарних часів ми дожили. — Ти чу, що я казав, — каже гиря до гвардійців. — Почихаєшся добре. Отаман узяв палицю в руки. Гвардійці пішли на втікача. Козаки розбіглися по окуріннях. На січі зщинився великий рух, по коріннях заблимало світло. Виходили озброєні козаки і підходили під Корсунський курінь, перший прибіг курінь Донський, то вже зробив Єгор Слабов, що завдячував Жукові своє життя. Та не всі козаки знали, в чому річ, говорили ріжно. Одні думали, що Орда підступає, другі, що москалі із Новосіченського ретрашменту вдерлися у Січ. Та коли гиря вийшов із куріння і розказав, що Кошовий прислав свою гвардію арештувати сотника Жука, котрий за своє добре діло мусів з паланки втікати перед москалями і на січі сховався, та що старшина хоче віддати Жука московським катам, між козацтвом настало велике розярення. Один запорожець говорив, «Калниш гадає, що і сьогодні так буде», як перед роками в Корсунському куріні, коли то прикликав на нас паніна. Геть з тою бабою, з царициним прихвостним. Ми йому приб'ємо цю бляшку цвяхом до лисини так пустимо у Дніпро води напитися. Ходім, панове товариство, скличмо зараз велику раду і виберемо іншу старшину. Не так гарячо, товариші, говорив гиря, Вночі не пора на раду, підождім дня. До рана ми самі впильнуємо товариша Жука, що йому нічого не станеться. Нехай вийде товариш Жук, ми хочемо його бачити, кричали козаки. Жук вийшов на поріг куріння, його піднесли вгору. Засвітили смолоскипи, Жук кланявся на всі сторони. Слава сотникові Жукові, не дамо тебе скривдити. Всім ті, велике вам спасибі, панове товариство, що так гарно постояли за мною бездомним скитальцем. Я вже визнав перед моїми приятелями мій гріх, за який пан Кошовий хоче мене видати москалям, визнав, через що я мусів покидати усе моє майно і шукати захисту між вами товаришами, коли я у чому провинився, Нехай мене судять козацьким судом, Нехай мене удуть палицями при стовпі, Або живого у землю закопають, Але не видавайте мене московським катам на муки. Тепер послухайте усі моєї сповіді Осудіть мій важкий гріх, Котрим я провинився перед козацьким товариством. Сотник переповів, Як прогнав зайдів з запорозької землі, Та як розбив московських драгунів, що йшли його за це покарати. Славно, сотнику, гукали козаки, тебе за це треба похвалити, а не судити. Будь певний, що не видамо тебе і волос тобі у нас з голови не впаде. Тепер я вас прошу, товариші, не робіть бешкету, та йдіть спати, а завтра побачимося усі на козацькій раді. Доброї вам ночі. Він пішов до куріння, а козацтво стало розходитися, вигукуючи проти старшини. «Калниш зробив мені прислугу, як не можна краще», – каже жук до гирі. Бубна, зірочка-зірочка, як десятник вернувся зі звітом, що запорожці не дали жука арештувати та, що завтра скликає товариство велику враду, калниш чимало налякався. Може повториться те саме, що було 26 грудня 1768, коли то він передягнений за ченця, мусів втікати із Січі. Може бути ще гірше, як запорожці позатикають усі проходи та пролази із Січі. Він післав зараз за старшиною, щоб сходилася до нього, бо зближається велика біда. Тепер покликав він не всю старшину, а лише самих певних, як це робив не раз, особливо не довіряв полковникові Софрону Чорному, бо пі 78 дозрівав, що Чорний хоче захопити по ньому булаву, та Чорний таки прийшов сам. Коли вже всі посходилися і Кошовий предложив їм, у чому річ, Чорний каже. А чи я вас не остерігав, що до такого може прийти, не послухали, то тепер радьте собі самі, як вилізти з халепи і заворожити біду, щоби часом не піти на дно річки з піском за пазухою. Наварили пива, так і випийте самі. Чорний вийшов. Оставші старшини вирішили, щоби не скликати ради і знову вирішили, Щоби поки що на поміч не кликати москалів, хіба би їм загрожувала крайня небезпека, треба краще попрохати січового архімандрита, щоби поміг уговорити та заспокоїти розбішену козацьку товбу. Як лише вияснилося на день, настав у січі великий рух, наче перед яким походом. Козаки виходили з курінів на Майдан і ставали більшими або меншими гуртками на нараду. Обговорювали події останньої ночі. Сотник жук був у всіх на устах. «Знаєш, Пилипе, – каже курінний гиря до жука, – тебе можуть сьогодні кошовим вибрати. Твоє імення у кожного козака на язиці». Жук налякався того дуже. «Не доведи, господи, а ви, братіки, – ніяк не допустіть до цього. Замалий я чоловік, щоби собі дати раду з таким великим ділом. Я булави не вдержу в руках, як слід, в такій важній хвилі, як тепер. Я собі не непослідній сотник, і полк я поведу в потребі, а до кошового отаманства я не доріс. Ви ще подумайте, що і паланчина-старшина не буде з того задоволена, бо це буде значити неминуча війна з Москвою. Знаєте, чому Калниш так довго кошовує без вибору? Цариця загрозила, що Січ зруйнує, коли би вибрали іншу старшину. Цариця громадить військо на наших границях і в один мент впадуть її полчища на нас, мов шуліки. А нам потреба бодай тих кілька місяців – щоб пілготка егчга не попускайте і ві 79, такої, бо все вийде і вся вина впаде на мою голову. Тим часом у малих гуртках і покуріннях козаки радили над тим, що треба вже раз скликати велику раду. А один каже, з того нашого говорення нічого не вийде, ходім всі до калниша, нехай скликає раду. «Так і добре, а хто піде до Кошового?» – питає гиря. Йди ти, отамане, бо тебе найбільше пило. Гиря не надумуючися пішов до Кошового. За ним посунуло козацтво хмарою. «Здоровий будь, Кошовий батьку», – каже гиря входячи. «Прислало мене товариство до тебе, щоби негайно скликав велику козацьку раду». «Як відомо, пішло». «З того, що вчора прийшли твої гвардійці арештувати з мого куріння старого січового товариша Пилипа Жука, це було не до речі і я не міг дозволити на такий злочин, бо нашим запорозьким правом не можна жадного втікача видавати його ворогові. Товаришу Отамане, зовсім не потреба ради скликати. Я проти волі товариства Кепіду». І я вже відкликав приказ заарештований Жука. Мені про це незвісно, чи приказ арештування вийшов зірочка від тебе, чи кого іншого. Мені доручило товариство говорити про скликання ради і я на тому стою. Я ради не скличу, каже Кошовий твердо, тепер не пора на те, як козацтво схвильоване. Не скличеш ти, батьку, то ми самі скличемо. «За нами таке січове право, а я буду гостро карати за неслухняність», – гримнув кошовий і тупнув ногою. «За своє право немає кари», – каже гиря. «Ей, Петре, да лебі, ти з огнем і граєшся», – каже відходячи. «А що?» – питали козаки гирі, коли вийшов на двір. «Вісімдесят?» – «Не хоче, та ще й погрожує». Що за неслухняність буде люто карати. Певно, прикличе скалів, щоби нас колесували за неслухняність. Та нема що довго говорити: давайте довбиша, щоби видав літаври, ми самі скличемо раду. Кількох пішло за Довбишем, а другі, не чекаючи, розбили комору, де були літаври і винесли їх на майдан. Привели насилу й довбиша. А він міркуючи, що йому може статися, коли не послухає, узяв в руки булавки і став вибивати умовлений з віку козацький знак на збір. На цей гук усі козаки-товариші відкладали зброю і спішили на Майдан. Усі поставали у чотирокутник. Чекали, коли вийде старшина. Але старшина не виходила. Вона зідралася у Кошового і дріжала перед тим, що може з нею статися? Козацтво щораз більше хвилювалося. Нарешті гурток козаків пішов під дім Кошового і став гукати. «Чи вам позакладало, що ви не чуєте? Чому не виходите на раду, чортові сини? Не вийдете самі, то ми вас за чуба витягнемо. Що робитимемо?» – питає Кошовий старшини. Треба би дати знати до ретрашменту до москалів, щоб прийшли на підмогу. Та ж це явний бунт. Чи ти здурів до решти, каже полковник Чорний, Заки москалі нас п'ють, то нас на куски розірвуть. Треба вийти, а решт прилюдно відкликати, і перепросити товариство, а особливо Жука. Виходім, поки ще час. Потім відчинилися двері, і старшина вийшла на Майдан, кожний з відзнакою свого уряду. Калний, встанувши посередині кола, став говорити дріжучим голосом. «Панове товариство, старшини й Мання, я скликав вас сьогодні на раду. Не бреши, бо не ти нас скликав, а ми самі калищ, а ти не хотів то нас вийти. І М1» посольство у Петер-Р, де, Пари, Шоел-Че-Арешг, відмежували 81 наш землі і затвердили грамотою, що з тим, братіки, будемо робити, посилаємо щороку до москалів наших столичників і то не з порожніми руками, а вони вертаються ні з чим, бо вони всі старі, пішлімо цариці гурток молодих та здорових, щоб їй годилися на коханців, може собі з поміжних якого розума або потьомкина вибере, а той вже нам певно привезе грамоту таку велику, як плахта, говорив один козак. Всі зірочка стали сміятися. Тихо будьте, товариші, ми тут зібралися не на жарти. Це неминуче, каже Кошовий, бо нам усю землю заберуть і що тоді будемо робити. Пікініри перепишемося, а козацька чернь, як ви її називаєте, піде в кріпацтво на московських панів працювати. Як же ви, панове товариство, гадаєте це зробити? Ти, пане Кошовий, не говори нам дурниць, бо ми не діти, не підкручуй нам бандури, а говори по правді. Яким правом приказав ти арештувати товариша Жука? говорив сердито отамангиря. «Я цей арешт приказав відкликати, звинявся якалниш. Не мудруй, а кажи прямо, за що?» Такий приказ прийшов з Петербурга, щоб усіх ватажків, що царських поселенців проганяли, брати зараз під арешт і відіслати до Московської станиці. «Ганьба, сором!» кричали козаки – Кошові отамани стали царициними гончими і помічниками катів. Геть з такими старшинами, з таким кошовим, кричали козаки, складай, собачий сину, булаву, як вона тобі заважка, ми зараз інших старшин виберемо. Я, панове товариство, нічого не зроблю проти вашої волі і хоч старшина вирішила арешт, то я його відкликав. Че Слід з... ходить б долар-два така слабкість і уступчість Кошового, що мав бути в січовій республіці паном життя і смерти, ще більше подратувала козаків на старшину і Кошового. Ставало дуже гарячо, тепер козаки піднесли гирю вгору і він заговорив, не про депутатів зійшлися ми сьогодні радитися, ні про царські прикази. А про наше старе право, що хто під наш покров віддав себе і між нас сховався, того видавати нікому не вільно. А коли той втікач провинився проти січового закону, то ми його маємо судити і покарати козацьким правом. А і ж казати, як наш с'ярий усім добре відомий товариш, втікаючи перед царськими гончими за те, що за козацьку громаду вагував життя своє давати, успів між нас сховатися, а старшина Кошова хоче видати його в кайданах катам на муки. Козаки, братіки, якби ми були цієї ночі дозволили забрати нашого товариша січового жука, то сьогодні вже були б пороли його біле тіло дротянікнути? А за кілька днів важких мук він був би свою праведну душу віддав під Катівським топором. Ганьба такій старшині, геть з ними, вибираймо інших. Добре, що Кошовий завернув той клятий приказ, і тепер наш товариш Жук може свобідно жити між нами. Але ми вже мали час навчитися усіх московських хитрощів. Ми знаємо що їхні гончі вміють підкрастися, напасти і серед білого дня їм людину піймати з поміж рідних братів. Отож, пане Кошовий, тебе робимо відповідальним за те, що товариш Жук буде жити безпечно між нами і волос йому з голови не впаде, бережи його мовока в голові, бо якби йому сталося що поганого, то твоя у тому буде вина і ми тебе будемо карати козацьким правом, як такого, що вбив товариша. У землю живого закопаємо, або на чорній раді вгемо палицями. Будьте про жука спокійні, я його буду берегти. 83. Так нам ні про що більше радити, каже гиря, розходімося. Стійте, товариші, ще не розходіться, та послухайте ще мого слова, так говорив старий січовий дід Онисим Гаманець, якого тепер кількоро козаків піднесло вгору. Про того Онисима діда говорили, що йому було більше сто років, не було у нього ні одного зуба, і він ще пелив, та його поважали козаки за його великий розум і досвід. Він 80 літ прожив на Січі, у морські походи ходив, побував в татарській неволі і мучився на турецькій галерії. А коли на старості літ випросив собі у товариства зимівник та там засів і завів пасіку, то його москалі звідти прогнали і там посадили якогось волоха. У нього хиталася голова і дріжали руки, що з бідою заносив ложку в рот але його голос лунав, мов дзвін. Говорилося тут зразу про те, що треба вислати до цариці посольство, себто наших столичників з проханням, щоби нам затвердила наші землі, та не чіпала наших вольностей. Я кажу, що це дурне, та безглузде із того нічого не вийде, а може бути ще й таке, що наших депутатів пішлють в Сибір. Усі наші депутації, ще того часу, як нас москалям дашок було треба, привозили торбу ласк, і більш нічого. Я кажу, що чим більше наше козацтво буде москалям кланятися і їм коритися, тим більше покаже свою слабкість і тим більше будуть його угнітати. Треба раз козацтву зважитись і показати Москві зуби. Я вже того не зроблю, бо у мене зубів дасть біг, а моя рука вже не удержить ложки в руці, не то шаблі. А ви молоді та здорові, на вас черга показати себе. Вірте мені, що над теперішнім нашим станом і упадком плаче благородна душа мого покійного приятеля Івана Сірка. Вона сердечно плаче над нашою ледачою старшиною, що приймає від цариці позолочувані бляшки, а від її прихвостнів золоті табакери. Ті бляшки безсоромно припинає на свої груди. Це для козацтва така ганьба, що лицепа. 84. Шить наче від кропиви. Я предкладаю товариству такий пункт до вирішення. Не вільно жадному січовому товаришові приймати від цариці ні ордерів, ні подарунків, а ці бляшки, які вже мають, повідбирати у них і вкинути в річку Славно, добрий дід говорить, скидайте зараз царицині ордери, а ми перш за все поприв'язуємо їх собаці до хвоста А другий мій пункт такий, щоби жадних депутатів більше не посилати, а тому світлішому грицеві не написати що як не перестане нас напастувати, то ми його піймаємо і живого в землю закопаємо як зрадника січового товариства. Приймаємо, згода, кричали козаки, як вже діда поставили на землю, то підвівся Пилип Жук. Послухайте, панове товариство, що я вам скажу, те, що говорив дід про бляшки, то свята правда». Бляшка така добра для невольника, а не для вольного козака-лицаря. Але признаємося, що багато з нас було ласих на царські подарунки та упоминки. Ніде правди діти, що ми січове товариство самі від цілого коша прохали таких подарунків. Нам здавалося, що це не подарунки, лише заплата за нашу лицарську службу. Дивіться яка наша земелька багата, усього є доволі, є чим козацький народ виживити та ще й лишок продати можна другим. А, ми писали чолобитні до царів, щоби присилали нам хліба, та сала, та горілки, та це, та те. І на сміх усьому світу голодна Московщина давала нам набагату й урожайну Україну хліба. Вона добре знала, що це ціна купна за наші вольности, бо хто платить наймитові, той має від нього право вимагати праці. Ми самі запродалися Москві у найми. Чого ж тут нарікати, що Москва нас завоювала і петлю на шию заселила нам, коли ми самі того хотіли? За це повинні нам одвід дати ті, що для лакімства лукавого прохали у Москви того, що ми у себе маємо доволі та ще могли би продати голодній Москві і Татарщину поживити. Перестаньмо вже раз жебрати, бо справді жебраками будемо. 85. Кошовий, почувши таке, почував себе певнішим і став вихвалюватися, що те все передбачив і тому попирав колонізацію Запорожжя українцями і підпирав хліборобство, але Москва собі того не бажала. «Начхать нам на Москву!» – крикнув хтось іззаду. «Станьмо панами на нашій землі, геть з московськими зайдами!» Рада скінчилася, козаки розходилися по куріннях, а старшина дуже була рада, що на тім скінчилося. Вєї, погоння! Петро виїхав з хутора з козаками, котрим отаманував терешко. Цілий світ занесло великими платами снігу, якими крутив вихор на всі боки. Небо закрилося чорними хмарами, в повітрі чути було пекольні свисти і виття. До того ще стало у хмарі блискати та греміти, їхали навмання, бо всі дороги вало снігом, вихор не лише вертів снігом, та ще змітав його з поля і насипав великі кучугури за вишки хати. Коні западали місцями у сніг по черева, місцями годі було переїхати і треба було об'їздити довкруги. Якби не Терешко, то Петро сам був би ніяк не знайшов шляху. Терешко керувався інстинктом степовика і знайшов шлях. Треба було переїздити через великі самарські ліси. Тут було трохи затишніше, що бодай віддиху так не захапувало, але і тут снігу було доволі, та недовго могли вони натішитися лісом, бо незадовго він скінчився і знову опинилися в степу. Хоч приходилося частенько завертати, то все ж таки терешко прямував на коршму кривулю. Вона стояла при головній шляху на Гетьманщину і цою дорогою, а не іншою, мусіли москалі поїхати. Годі з'ясувати собі стан душі Петра. Він так любив дуже свою Степаніду, а вона сердешна тепер в лабетах розбишак безпомічна, і коли не поталанить її визволити дашок вона станеться іграшкою московських звірюк. Йому доводилося не розчувати, що москалі захоплювали гарних українських молодиці дівчат до панських гаремів і вони не боги пропадали там марно на віки. Петрові розривалося серце з жалю і пересердя і жадоба помсти розпирала йому груди, поклав собі, хоч би ці 87, яою свого життя здогонити грабіжників, вирвати Степаніду з їх кіхтів живучи мертву і люто помститися». Та він почував себе серед тих обставин безрадним, мов мала дитина і у всьому слухав Терешка, він зачне робити своє діло, як вже розбишак здогонять зірочка, а хуртовина не вгавала, вже стемніло зовсім. Терешко вигукував щось до козаків, та Петро нічого не зрозумів, та йому було байдуже, і це отаман запорядкує, щоби лиш не спинятися. Нарешті похід припинився, козаки позлазили з коней і повкривали їх ряднами. З коней лубилася пара, поприпинали їм на шиї між з вівсом, коні стогнали з перевтоми і зараз збилися в купу головами досередини. Козаки обтріпували із себе сніг, тупотіли ногами і били об себе руками, щоб розігрітися, а далі добули із своїх сумок горілку та хліб. Терешко присилував Петра випити глоток горілки та закусити. Постояли так часок і поїхали далі. Нарешті хуртовина стала ущухати, а далі зовсім устала. Вітер пігнав хмари далі, небо прояснилося, на небі заблимали зорі. Терешко дивився на небо. «Ще нема півночі, та бачу, що ми трішки збилися з шляху». Але вже тепер до Кривулі не буде далеко. А що буде, питає Петро, як ми приїдемо і застанемо коршму порожньою. Нема чого боятися. Вони їдуть саньми, втепер неможливо їхати, бо шлях снігом завіяло. Вони найменше три дні мусять підождати, поки не промоститься можлива дорога. А ми їдемо верхом. Тепер справді легше було їхати і всім стало веселіше, їхали так довший час, аж терешко сіпнув Петра за рукав і показав наперед себе, десь далеко блимало світелко. Це Кривуля, а як там тепер світиться, то й гості там є, кому хотілося би в таку негоду ман. 88. Друвати – коли можна безпечно пересидіти лиху годину в теплі. Світло ставало щораз ближче. Нарешті показалася велика гора снігу, в якій з одного боку світилося. Під'їхали обережно і об'їхали довкруги. Двері були високо засипані снігом. Коршма подобала на якусь велику потвору з одним оком. Крізь оболонки вікна не можна було бачити, що всередині. Кількох козаків злізло з коней і стало відгребувати сніг від дверей. Було чутно, як у сінях коршми коні тупотіли ногами і хрупали. Терешко викресав вогню і засвітив смолоскип. Перед корш стояло стояло кількоросаней. Покотило пізнав одні великі сотникові сани. «Я тепер певний, що вони ще тут», каже Терешко, Тепер хлопці треба виважити двері і вскочити до сіней з світлом, їх так засліпить, що й не стямляться ножів руки і перерізати драгунів. Для Петра була це велика втіха, що здогонив свого ворога, що буде далі, і як застане Степаніду, про це він тепер не думав. Справтеся, хлопці, добре» то ще й від мене дистанете потать червінців. Виважили двері з бігунів, і тоді вскочили зі світлом усіни. На землі, на соломі, лежали під кожухами драгуни. На них кинулися козаки з ножами і різали, мов баранів. Петро відчинив двері у коршму. Тут блимав на столі каганець. На лаві лежала якась людина. У Петра забилося сильніше серце. Відчув, що це певно Степаніда. Прискочив по котило зі Смолоскипом та ще кількох козаків, Степаніда лежала, мов, мертва. Даремно Петро промовляв до неї пестливими словами. Вона нічого не тямила. Дивилася кудись наляканими, мов, скляними очима. Світло Смолоскипу не разило їй очей. На лиці виявлявся великий жах. «Моя ясочко. «Я так лякався за тебе, важкий шлях я переїхав, щоб тебе рятувати». Степаніда сиділа на лаві мовчки, нічого не розуміючи, Петрова отчаюю. «Вісімдесят дев'ять, вона сердечно збожеволіла. Дай їй до рота глоток горілки, – каже Терешко, – вона очуняє. Петро послухав, але вона так заціпила зуби, – що нічого не міг зробити. В цій хвилі в сусідній кімнаті щось заворушилося. Відчинилися двері і війшов той самий москаль, котрого Петро угощав на сотниковім хуторі. «Какой чорт здесь шляється і спать не дають?» Петро скипів, вихопив пістоль і прицілився до москаля, та покотило підбив йому руку і куля попала в стелю. «Дай спокій!» то була б залегка смерть для такого собаки. Тепер покотило схопив москаля за горло і здавив мов залізними кліщами та повалив на землю. Хлопці, мотуза, москаль пручався, та козаки миттю його зв'язали, він став кликати своїх людей. Не верещи, бо вони певно вже не почують, козаки вскочили у сусідню кімнату, там було відчинене вікно, і хтось ним вискочив. Кинулися за ним козаки і за хвилю привели і другого москаля. Зійшлась повна коршма козаків. Терешко перепитував бранців, та вони лиш лаялися по-московськи і погрожували. «Розігрійте, хлопці, кусок заліза, та зніміть їм чоботи, бо без цього не обійдеться». Аж тепер розв'язалися москалям язики. Вони мали піймати сотника і забрати його статки для себе як воєнну добич. Мали забрати також Степаніду, бо про її красу говорили в Глухові. Про неї довідався один пан, що служив при Світлішому і хотів її дістати для себе. Так ви це, що забрали у сотника, називаєте воєнною здобиччю, а ми звемо це грабунком. 90 розбишацьким, і за це ми покараємо вас козацьким правом. Ми царські люди і віддайте нас під царський суд. Егеж, голубята, ми повеземо вас у Петербург, вам нічого не станеться, а нас подуть кнутами та в Сибір поженуть. Та воно не так буде, ви готуйтеся на смерть, та помоліться гарненько, якщо ви хрещені. Не смій крикнув той перший, за це жде тебе каторга. Я думний дяк зірочка, Фома Алексеевич Грідбору. Як ти дяк, то пильнуй церкви і крилоса, і не грабуй чужих молодиць, а чи ти Фома, чи який інший чорт, то мені не важне. Ми вас всіх перебемо та перевішаємо проклятих хахлів. Спасибі, що нас повідомив про це. За це ми вас вже залізом не будемо припікати, а тільки зараз повісимо. Ну те, хлопці, добрих мотузків і на сволок, там, де вони спали, опісля перешукайте коршму за сотниковим награбленим добром. А що, Петре, з Степанідою? Ще не прийшла до пам'яті, Як козаки справилися з москалями, каже Терешко. Пошукайте ще, хлопці, за жидом. Не може бути, щоб у коршмі жида не було. Козаки перешукали усю коршму, нарешті знайшли орендаря схованого між бочками. Він дуже налякався і дріжав цілим тілом. «Не лякайся, ми тобі нічого злого не зробимо. Хіба ти винуватий у тому, що у тебе москаліно чували? Ти нам лиш скажи». Коли вони сюди приїхали і що робили? Вони приїхали перед двома днями з дратунами. Все в мене поїли і випили, нічого не заплатили і поїхали далі. Гірка мені була з ними година. Вернулися вчора пополудні і привезли цю. Бубна, член ради, що звалася Дума. Дев'яносто один молодицю. Клянуся на Тору, що нічого не знав. Я дуже налякався, бо видно було, що то якась пані буде, та що вона хора, принесли її з саней, мов неживу. Моя рухля трохи знає біля недужих ходити, хотіла і до неї подивитися та їй помогти, та один драгун впоров її кнутом і прогнав. Я хотів вночі побігти до найближчої станиці і дати козакам знати... Бо пес панами козаками все жив у згоді, і мене знають і в пана полковника Кандиби в самарії, і у пана сотника Жука, бо я у них хліб купував, та така хуртовина зірвалася, як самі здорові знаєте, що годі було носа з хати висунути. Ану, жиде, придивися до цієї пані, каже покотило, чи пізнаєш? Степаніду вже роздягли з кожухів і вона сиділа на лаві, а Петро держав її в обіймах і приговорював до неї. «Ей-вей, та ж це панна Сотниківна, вона моя жінка», каже Петро, «тепер жит придивився до Петра». «Мій Боже, так ви Петро, син пана полковника Кандиби, вибачте, я такий був наляканий, що не придивився гаразд» то ваш мось був у турків у полоні. Яке нещастя скоїлося над вашою головою. Дозвольте мені, я покличу мою рухлю, вона краще знається на тім і краще поможе пані, як ми всі разом. Тільки прошу, не лякайте її, бо вона вже ледве жива. Я її приведу. Слухай, жиде, як твоя рухля справді поможе моїй жінці, «Так даю тобі козацьке слово, що повік тобі цього не забуду». Жиду зяв ліхтар зі свічкою і пішов у другу кімнату, та побачивши повішених москалів наробив крику, аж йому ліхтар з руки випав. Він вбіг знову у корщму. «Прошу вас, мосьці панове, заберіть це стерво з хати геть, бо як моя рухля це побачить». То перелякається і не зможе помогти пані. Та що ми з ними зробимо, каже один козак до Осаула. 92, два, винесіть їх на двір, а вже вовки сіроманці дадуть їм раду. Добре будуть мати снідання, бо драгуни добре випаслися на царському хлібі. За часок привів жидрухлю і заспокоював її, і це нічого козаків боятися, бо то свої люди. Жидівка приступила до Степаніди і стала її оглядати. То з великого переляку, пані мусіла щось страшного побачити. На її очах москалі маму зарубали, каже Петро, паню сотничиху, скрикнув жид, «Ей, вей, і певно все пограбили. Я бачив, як вони вернули і великі гроші, і ріжне добро між себе паювали». Занесіть її до мене, каже жидівка, її треба роздягти. Петро взяв жінку на руки, мов малу дитину, і поніс за жидівкою аж до третьої кімнати. Там стояло велике ліжко застелене перинами. Жидівка роздягла при допомозі Петра Степаніду до сорочки і поклала на постелі. Тепер заварила якогось зілля і вляла її того відвару у рот. Принесла у плящині кавки і поставила Степані висок. «Що ти робиш?» – каже Петро, бачучи, як з-під кавок стала слезити кров. «Сідайте тут на ослінчику, пане сотнику, так треба було. Трохи крови з голови мусить зійти, щоб прийшла до пам'яті. Мені не першина так робити. Ще Богу дякувати, у пані кров не згустіла, дивіть. Як сама пливе, глядіть, як пані засипляє. Хіба ж вона дотепер не спала, то не був сон, пане сотнику. З великого переляку їй вдарила кров на мізок, і вона втеряла, вибачте за слово, глузди. Тепер певно полегшає. О, вже кавки повні, зараз відпадуть, тепер треба буде спинити кров. Не одному недужому я помагала, «Пане сотнику, і тому нас люди люблять і шанують. З панами-козаками ми все згоді, по-сусідськи живемо, і добре нам було, поки чортмо. Дев'яносто три скалів не приніс. Тепер вони всюди пхаються, вас козаків проганяють, а нас грабують до живого тіла, бодай їм було цурес. Так не зараз нам вертатися додому, каже Терешко». Бо Петро не лишить жінки, а вона сердечна не зараз подужає. Ти, покотило, поназначуй сторожу, а ви лягайте спати. Слухай, жиде, є у тебе солома. Що не забрали драгуни, то ще є. Козаки стали стелити солому на помості, другі розміщували коні поміж драгунські. Наразу ударив сильний вітер на коршму, Аж двері відчинилися і крізь вікно стало мести снігом. Вікно заткали соломою. Знову хуртовина, каже Терешко, та це добре для нас, бо ніхто сюди не прийде. І так ніхто не приїхав би, бо ніхто не знає, що тут сталося, ні один драгун не оцілів. При недужій Степаніді сиділи Петро і Рухля, вони розмовляли стиха чи довго вже в цій самітній живете, воно лиш так здається, що це пустеля, але у нас все бувають гості зимою і літом. Туди йде головний шлях із Самари на Слобідщину, то все є якісь подорожні. Літом у нас панове козаки забавляються, музик приводять і від них можна гарно заробити, платять добре і не торгуються, і великі пани у нас ночують. Але як приїдуть москалі, то кара Божа, вип'ють, поїдять, а замість заплати нагаєм почастують. Уся служба від нас повтікала, і лише двоє нас лишилося, та й нам прийдеться втікати. А ще тепер, як з весною знайдуть кістяки обгрижених трупів і останки московських мундирів, то зараз зачнуться допити дротяною нагайкою та розпеченим залізом. Петро подумав хвилину. «Бачу, рухле, що ви свої люди, та ще те, що ти для мене сьогодні зробила, на гроші годі цінувати. Заберіть ви все, що варто забрати, і їдьте з нами у Самару. Там або в городі будете жити» або в оселі полковника і буде вам безпечно під його опікою. 04 жидівка, здавалося, зраділа з того. Я ще з чоловіком пораджуся. А що буде з Коршмою? Коршма мусить піти з димом, і тоді увесь слід пропаде. Так мусить бути і москалі не сміють знати, що сталося з драгунами. Опісля прийшов жид. Пане сотнику, Козаки викинули москалів у сніг, а я боюся, що вони очуняють і втечуть, а тоді нам усім буде велика біда. Я це сказав вашим козакам, а вони хотали з мене сміятися. Петро не звертав уваги на говорене яжида, бо в цій хвилині Степаніда відкрила очі. До неї прискочив зараз Петро. Що зі мною робиться, ох? Який страшний сон мені приснився. Чого ця жидівка тут хоче? Ти у добрих людей, Степанідо. Я біля тебе, і наші козаки теж. Спіть іще трохи, пані, каже Рухля, я зараз звернуся. Вона вийшла і розказала чоловікові, що від Петра почула. Жид дуже зрадів, припав до руки Петра і став йому дякувати. «Пане сотнику, за це, що ви мені хочете зробити, я вам козакам вірно буду служити, мов собака. Я вже турбувався, де нам під таку пору сховатися, бо я зачув, як говорив пан Осаул до козаків, що коршму треба буде зараз спалити. Жиди стали зараз збірати своє добро до скринь. Степаніда спала, хуртовина не вгавала». В Вдимарі страшно вило і свистіло. Не журіться, пане сотнику, каже рухля до Петра, ваша пані буде меншева, за це поручаюся я моєю головою, це мої кавки так помогли, а багато у тебе того добра, не забудь взяти з собою, воно може придатися, не забуду, і невеликий буде з тим клопіт». Того доєра на всій Україні повно, у кожній калабанці і ставку, лише що зимою годі їх наловити. Жидівка щось собі нагадала і стала вайкати. 95. Чого твбі? питає Петро. Я маю велику турботу, що з нашою коровою зробити? Так її тут лишити не можна, а вести з собою також не можна. А скільки тобі за неї заплатити, я її зараз куплю, бо нашим козакам і так харчів не стане, і треба буде свіжого м'яса. Він виняв з кишені жменю грошей і кинув на стіл. Видно було, що ціна була добра, бо жидівка перелічила гроші і сховала за пазуху. Тепер сіла біля недужої, а Петро пішов до козаків. Вони спали на соломі. Покотило дрімав на лаві сидячи, Терешко лежав на лаві горілиці хропів на усю коршму. В сінях ходив вартовий козак, Мугикав пісоньку і голосно зівав. Петро теж присів на лаві і став дрімати. Все стишилося, лиш хуртовина не стихала. Другого дня вранці Степаніда прокинулася зі сну. Розглядалася по хатині, Дивилася то на рух люта на Петра і не могла нагадати, що з нею. Чи це такий страшний сон мені приснився, бо мені ще й тепер здається, що я сплю і мені щось страшне сниться. Тим часом же дівка принесла глечик з теплим молоком. Напийтеся, пані, воно свіженьке. Степаніда випила усе. Справді, добре молоко, спасибі. Петрусю, що воно таке сталося і звідкиля я тут узялася? А, так, вже нагадую. Як лиш ти від'їхав у Самару, приїхали ті два кляті москалі з драгунами. Дудко їх не пускав і вони його вбили. Козаків на хуторі було тоді мало, порозходилися по оселі, бо ніхто не сподівався такої напасти». Драгуни скочили в хату і стали усе розбивати і грабити. Ми оборонялися, мама вбила одного драгуна з пістоля. Її зарубали шаблями. Господи, тепер бачу маму усю в крові на землі. Степаніда стала плакати, дріжала всім тілом, а Петро вспокоював її, як міг. Дев'яносто шість, лишіть її, пане сотнику, Нехай виплачеться, каже Рухля, від того зараз їй на серцю блекшає. У неї усе горе під серцем запеклося, скаменіло. Нехай розтає і зі сльозами витече. Петро держав Степаніду в обіймах, поки не заспокоїлася. Опісля я втратила пам'ять і не знаю, що було далі. Пам'ятаю лише, що мене кудись везли на санях, Гоні гнали вихром, а по боках гнали кляті драгуни. Решту то я тобі доповім, моя голубко. Покотило прискакав до Самари і розказав усе. Ми зібрали гурток козаків і пішли в погоню. Москалі через хуртовину задержалися у цій коршні. Цій хуртовині треба подякувати, що ми здогонили харцизів ще на зірочка козацькій запорозькій землі. Тепер ти безпечна, і як лише подужаєш, вертаємося додому. Я вже почуваю себе добре і можу їхати, хоч би і зараз. А що з москалями сталося? Їм сталося те, на що собі заслужили. Війшов покотило. Здорові були, пані. Який я радий, що вас вже бачу при Немає причини радіти... «Моєї матусі вже немає». Вона знову стала плакати. Покотило шептався з Петром. «Приклич сюди Терешка». Прийшов Терешко і привітав Степаніду. «Можемо зараз звертатися». «Прикажи запрягти сані, які лиш є, бо й жидів забираємо з собою». «А жидів нам на що?» «На те, що вони добрі люди». А ця жидівка життя врятувала моїй дружині. Коршму підпалимо, щоб і слід загинув. Скажи, о Сауле, нашим козакам, що я дуже гнівався би, якби тим нашим жидам в дорозі пакостили. Тепер зроби ще так, прикажи принести повішених москалів, якщо їх цієї ночі ще вовки не погризли, до Коршми, нехай. Дев'яносто сім. Згорять враз з драгунами. Драгунські коні запрягти до саней, а сідла позабірати. Так не можна, каже Терешко. Московські сідла значені і легко їх пізнати. Та вони так нашому козакові не годяться. Краще, нехай згорять ураз з драгунами. Добре кажеш, так і зроби. Підожди ще, я купив у жидів корову, «Треба буде зарізати та м'ясо зварити, бо з нашими харчами, здається, вже скупо». Козаки вийшли, Степаніда при помочі Рухлі стала одягатися. У неї дріжали ноги і голова ходором ходила. «Так ми, Петрусю, їдемо прямо на батьківський хутір». Петро глянув на Рухлю і вона перечила головою. «Ні, серце». На татовий хутір нам не по дорозі, ми поїдемо прямо у Самару, а на хутір пізніше. Треба ж нам матусю похоронити. Усе зробиться, моє серденько. Та ти подумай, що на татовім хуторі Москалі усе пограбували, не знайдемо там ні ложки ні миски, а ти не здужаєш і тобі треба спочити. Степаніда вже не перепилася. Козаки збиралися в дорогу, витягли з-під снігу сани і складали на них сотникове добро, другі справляли м'ясо з зарізаної корови і складали в казани. Одні сани відступили жидові, і він з жінкою виносив на них ової статки. На дворі вибралося на гарну погоду, потиснув морозець, вітру не було, небо випогодилося, сходило сонце. Козаки поснідавши запрягли у сани. На одні сани посадили Степан Іду з рухлею, щоб її в дорозі доглядала, на другі поскладали сотникові скрині, а на останку їхав жит з своїм майном. Сонце вже підійшло високо, заки рушили з місця, а його яркі проміні відзиваючися від примерзлого. Чавковський. Сонце заходить. Цім 98 снігу аж очі сліпили. Покотило з кількома козаками лишився в Коршмі, котру підпалили в кількох місцях. Шлях був дуже важкий. Треба було не розпромотувати дорогу за ступами, котрі забрали з Коршми. Вже вечеріло, як добилися до полкового хутора в Новій Самарі. вірі, вдома. Увесь той час полковник дуже хвилювався, виправив сина в таку хуртовину, серед якої можна було пропасти, а може попав у засідку і вже повезли його в кайданах. Полковник не спав цілу ніч, виходив часто на рундуки і наслухував, хоч знав добре, і це так швидко з кривулі, не можна вернути. Рано, як хуртовина непокоїлася, Післав кількох козаків на сотників хутір. Вони принесли сумну відомість, що хутір спалений дотла, що попалилися в стайнях воли та корови, бо нікому було їх рятувати. Драгуни нікого до пожару не пускали і стріляли в людей, які хотіли наблизитися до хутора. Добре, що сотник втік завчасно, бо не жити б йому нині. Полковник хвилювався. Немає тепер безпечного місця на нашій Україні, цариця усюди пхає свої гострі кігті. може і нам прийдеться втікати у світ за очі. «Куди ж ти, брате, втечеш?» – питала крізь сльози Марта. «Сам кажеш, що усюди досягнуть царицині кігті, Насіч втечу. А що станеться з жіноцтвом, котрим приступу насіч немає?» Полковник не відповів нічого, ходив в задумі по хаті менше. Хоч би і під турка піти, та щоби лише подальше від України, бо знову царі зачнуть нас приманювати до себе, а як ми вернемось, тоді вже не пізнаємо нашого Запорожжя. На всіх язиках тут сто, будуть говорити, тільки ніхто не почує нашої української мови. І сліпих кобзарів Москва вимордує, могили порозкопує, щоб по нас, запорожцях, і сліду не стало. Полковник став терти чоло долонею, наче б хотів відігнати від себе ті погані гнітючі думки, які йому роєм налітали у голову, по його лицю плили гарячі слези. Де Петро так забарився, коли б хоч не пропав де в снігу? Та може воно і краще для нього було б, як я завидую тим, що вже перебралися на той світ. Вони вже не потребують журитися нашим поганим положенням. В давнину було, коли нас вороги присіли, було куди втекти. Від поляків на Запорожжя або на Слобідську Україну, як не сюди, то туди. Сьогодні царська Москва покладає свою лабу на усю Україну, «Не втечеш, хіба на Сибір?» Говорив це наче сам до себе, не міг заспокоїтися. Даремне, сестра уговорювала його. А може і таке бути, що наші вже їх не застали на Кривулі і пігналися за ними у Славяно-Сербію, або ще далі і попали у засідку. Пораділи б з того москалі, бо ж Петро зять сотника Жука. Вон, саме тому повезли сотниківну, щоб сотника присилувати самому віддатися в їх руки, москалі таке вміють. Такими думками мучився полковник аж до самого вечера. Аж забрящали-брящала від саней. Полковник вже був на ганку, куди під'їхав Петро. Здорові будьте, тату, нарешті ми вже тут, а Степаніда жива. Он там на санях. Славити Господа! Ти не завертав на сотників хутір. «Ідемо прямо з Кривулі. Так добре, бо хутір спалили. Я догадувався, зірочка і тому їхав навпростець. Не говоріть нічого Степаніді». 101. Під'їхали сани під банок. Насамперед вилізла рухля і помагала Степаніді, яка ледве волікла ногами. Марта помогла підвести її в хату. «Хто це?» Ця друга жінка, орендарка з кривулі, добра жінка з серцем, хоч жидівка. Петро розказав батькові, як застали сте паніду, і що рухля зробила, та що зробили з коршмою і москалями. Добре сталося, увесь слід пропаде, і ніхто не буде знати. Зараз під'їхали і другі сани, і жид вийшов на ганок і став полковника цілувати по руках. От і янкель тут, чого тобі, жиде, треба, не гримай на нього, тату, це чоловік тієї жінки, він мені теж по щирості поміг, а тепер, як йому нічого в коршні робити, годі було його в степ прогнати, і я його сюди забрав». «Нехай собі десь тут біля нас живуть, може ще нам в пригоді коли стане. Нехай остане. Тут у нас в оселі є одна порожна хата, ми їх там примістимо». Янкель став дякувати. «Пане полковнику, ваш мость не пожалуєш того, що нас бідних не відтрутив, а дав нам у себе певний куток. Я вам, козакам, буду вірно служити, мов собака» і довідаюся між житками не одне таке, чого ви, козаки, не довідалися би ніколи. Ми жити є по цілому світі, і ми усе собі переказуємо. Знаю, що ви хитрий народець, оставайтеся, а тепер йди у кухню та поживись. Та Янкель не пішов, поки не забезпечив свого майна. Його скрині та клунки поки що поскладали у сінях при скринях сотника. Тим часом рухля при помощі, марти роздягла степаніду і поклала в постелю. Сама метнулася в кухню, казала варити молоко, а потім запарила зілля. Поводилася так, начеб тут віддавна газдувала. Марти розповіла все і відразу з'єднала собі її ласку. 102. «Що вам дати на вечерю?» – питає Марта, коли вже і Янкель прийшов. «Ми прохаємо кілька курячих яєчок, спечемо їх у попелі і буде з нас». Степаніда напоєна зіллям спала добре усю ніч, біля неї на землі лежала рухля, щоб її пильнувати. На другий день завезли жидів до пустої хати і привезли, чого лиш було треба. Полковник подарував їм молошну корову з пашнею. Як козаки довідалися, що жидівка лікує і що врятувала сотниківну, відносилися до неї добре, а далі стали її просити до недужих. А Янкель не всидів спокійно. За два дні пішов між козаків і купив собі стару шкапу і візок, та вибрався в дорогу. Прийшов сказати це полковникові. Як полковник побачив стару шкапу привізку, що не годилась й вовкам на снідання, став дуже сміятися з Янкеля. «Який ти, Янкелю, дурний? Чому мені не сказав, я п'ять тобі подарував був кращого коня?» «Пане полковнику, я не такий дурний, як вам здається. Поїду добрим конем у світ, мені зараз відберуть» та ще ограблять, а такої шкапи мені ніхто не забере, мені треба їхати загиндлим, та не так вже загиндлим, бо я з ласки пана полковника маю з чого жити, але я хочу між житками довідатися, що для панів козаків може бути потрібне, хочу переконатися, чи воно правда, що я довідався від москалів ще у Кривулі, що ж ти довідався? Жи доглядався на всі боки, чи хто не підслухує, бо туди багато козаків швендялося. Можу сказати і ваш мосьці лише на самоті. Полковник завернув в хату, а Янкель пішов за ним. Москалі говорили, що цариця з весною посилає військо, щоб січ завоювати і панів козаків геть знівечити. 103, а не брешеш ти, небоже, раз що цариця не посміла би того зробити, а по-другому, що москалі не говорили би тобі такого. Щоби я так здоров був, що правду кажу, вони говорили до мене так, ти, еврей, приладь багато горілки, вина, меду, усього, бо весною або влітку піде тудою велике військо цариці. А може буде з турками війна? Питаю. Ні не з турками, кажуть. Бо цариця з ними замирилася, але в нашому сенаті вирішили, що січ треба зруйнувати, бо запорожці не хочуть слухати цариці і бунтуються. Так я чув, а москалі були тоді пані і певно говорили правду. Спасибі, що мені сказав, а куди ж ти вибираєшся їхати? Поїду через Самару Чумацьким шляхомажу глухів, а може й далі. Накуплю усякого краму і привезу перед великодними святами. У Самарії тут буде можна добре продати. Так ти хочеш крамаювати, пословиця каже. Навчить біда попити, як немає чого вхопитись. Таке і у мене. Був уже ішин карем, та воно не все добре з паними заходитись. Часом побють, поломлять усе в хаті, Часом заплатять у десятеро стільки, як воно варте, а часом лиш нагайкою почастують. У тебе мудра жидівська голова, та може би ти до нашої віри перейшов. На те я й жид, щоб мати жидівську голову, а що до віри, то і я цього не і можу зробити. З мене був би невдалий православний, та я гадаю, що у кожній вірі між і набути чесною людиною. Твоя правда. Та як тобі треба грошей на закупно краму, то я тобі дам. Спасибі, ваш моє оць, пане полковнику. Те, що я маю, мені вистане, а з великими грішми в дорогу небезпечно їхати, бо можна при тому і життя втратити. Як я їхатиму такою шкапою і таким возиком, то певно ніхто мені не скаже. Сто чоти, жиде, давай гроші зірочка один. Хіба мене для жарту нагайкою впори, а до таких жартів, то я, авторське право, вже звик. Ну, їдь з ботом. Бубна, зірочка, бубна, Степаніда приходила щодня більше до здоров'я, щодень набирала сили. Здорова козацька вдача поборола страшне потрясини. Від якого інша людина могла минутися або збожеволіти. Вона небога частенько просила Петра, щоб поїхати на хутір. Жидівка відраджувала, бо це могло б їй пошкодити. Нарешті, Петро поїхав сам і запевнив Степаніду, що мама вже похована. Так, вона справді була похована так, що остала з неї купка попелу, більш нічого. Бубна, зірочка, бубна, відтепер на хуторі усе заспокоїлося і вернуло до давнього ладу. Полковник двічі на тиждень доїздив до Нової Самари, де була полкова канцелярія. По Янкелю не було жодної вістки, відколи поїхав у світ. Рухля сиділа в подарованій хаті і лікувала людей. Х. Недобрі вісти. Янкель вернувся перед Великодним. Десь по дорозі проміняв свою шкапу за іншу. Його возик був навантажений усяким і добром. Зараз пішов до полковника. Здоров, Янкелю, з чим приїхав? З чим я приїхав, то для пана полковника ваш мосці не буде цікаве, але люди розкуплять це перед святами. Для пана полковника привіз я дещо важного, та, на жаль, Невеселого, жид відкашельнув, і говорив Я був у Глухові, цей город є. Вже знаю давно. То була ще Гетьманська столиця, так бодай називалося. Яке там тоді пан створило. Пан Розумовський великий пан був і любив бенкету зірочкавати. Тепер Глухів то собі городок, а по гетьмані й слід застиг. Але тепер там багато москалів. Тепер куди ні глянеш, то або пікінєр, або драгбу, богу зарим, А тих московських чиновників, то й не злічиш. Я пішов емж житків. Там живе рідний дядько моєї рухлі. У нього я кватирок стану. А він є старшим при кагалі. До нього приходять ріжні жиди і вони собі усячину переповідають. Що ж вони говорили? Багато говорили. Знають полковник ваш Мюоць, що перше був губернатором на всю Гетьманщину Румянцев, тепер його цариця відкликала і наставила губернатором князя Потьомкина. А нащо що Потьомкина, бо й він обіцяв цариці, що без проливу крови, хитрощами завоює і сієч Запорозьку і всі землі запорозькі всі паланіки, січ зруйнує, а запорожців геть знівечить. 106. Вину привіз один жидок аж з Москви. Там кажуть, що на бажання цариці вирішив Сенат, щоб козаків не було, бо вони мішають цариці роботу. Але москалі мають таки перед запорожцями Мойре, бояться повстання і війни. Знатніших козаків, то старшину вони візьмуть подарунками та рангами, а сірома сама остане як лев без голови. Пане полковнику ваш мозць, на мою дурну думку треба би усе козацтво, так те, що живе по паланках, як і тих, що на січі, завчасу повідомити, щоб береглися і не дали себе перехитрити. Ти добре радиш, Янкелю. Спасибі за те, що довідався, а не довідався ти, коли це має статися. Того мені ніхто не міг сказати, але з то, що один цариця вже тепер стягає багато війська на Запорозьку і Раницю, міркую, що той праздник послідує цього року на весну, або в літі. Янкель відійшов. Полковника наче громом поразило, що не міг зібрати думок. Ходив по хаті, потирав чоло долонею, і шар сивого вуса, пішов у сіни і закликав Петра, пропали ми, сину, пропали наші вольности і наша козацька слава. Що сталося, тату, певно Янкель привіз недобрі вісти, не то що недобрі, але вони страшні, я від того наче глузди втеряв і не знаю, що робити, хіба нам втікати, та куди». Полковник розповів Петрові усе, про що довідався від Янкеля. «Справді погано. Катерина напосілася на нас, а що вона собі затнула, від того певно нічим її не здержиш, та ніяк нам самим про наше спасіння балакати. Треба, тату, чим швидше скликати старшин з усіх паланок і порадитися, та щось вирішити. Добре кажеш». Сину, та бачиш, що коли б Москва сипнула на Запорожжя військом, то нам 107 найперше дістанеться, бо ми на краю запорозьких земель Перша стріча з ворогом буде тут на нашій паланці А війна то погане діло, усе знищиться, пропаде, а вислід не певний Тату, нічого мені не жаль, тільки нашої козацької волі Майно можемо ще добути та й доробитися, але втрачену волю здобути, то вже е легка річ. Але оборонити її, сину, немає сили, так, щоб хоч не втратити майна. Не говоріть так, тату, за козацьку волю я радо віддам чмоє життя. Нам треба зараз писати листи по паланкам до старшини усіч треба вістку дати». Треба усіх сюди запросити на раду. Я гадаю, що коли б усіх одна думка була, Москва не була б нам страшна. Придивився я, пресотнику, і бачу, що москалі не страшні. Коли б лише один наступ москалів відбити, то вже пішло би далі легше. Потім, може, і гетьман ще нарушилася би, і тоді вернулася би наша слава Дашок. Полковник хитав недовірче головою, але не хотів з сином перепитися, не хотів гасити в його молодій душі того вогню, що загорів так ясним полум'ям. Настала мовчанка, кожний думав, своє, полковник ходив у важкій задумі по хаті. Він боявся риску, боявся невигоди, яку, війна потягає за собою, боявся втратити майно призбиране через увесь вік. Воно і так багато прийдеться втратити, як москалі загорнуть його посілости. Треба буде великими хабарами викуплю зірочкаватися, щоб його хоч трохи пощадили. Полковник не вірив у те, щоб Петро міг підняти козацьку старшину на таке велике діло. Він знав душу спанілого козацтва, але знав теж і примхуватість козацького її оспільства. Буде те, що за Гетьманщини і наостанку за Мазепи. Зірочка чотири созацтво роздвоїться, бо москалі вміють вести і Одних візьмуть ордерами, других куплять грішми, і цариця осягне те, чого хоче. 108. Петро знову думав про Єше, його думки були теж турботні. Чи можливо підбити козацтво до збройної оборони? Таких сотників жуків між старшинами, котрі не пожаліли би нічого і вагувались з москалями помірятися, на пальцях почислити. Як вже його батько, козак з діда-прадіда, котрий любить козацтво більш своєї душі, вагається, бо боїться втратити те, що має, то і ж подумати про таких дуків, котрим серце обросло салом, вони засмакували у панському житті і козацький кожух їм смердить. А коли їм з панами більше по дорозі, то знайдуть це панство не між козаками, лише між панами на Гетьманщині або і в Москві, хоч там не перестануть прозивати їх хахлами. Якби воно ні сталося, то вій про себе не хоче жити під московським чоботом, Хоч би прийшлося втікати на край світу. Так, а що буде зі Степанідою? Що вона буде робити? Уже раз лиш з бідою вирвав її з московських кігтів, Де прийдеться її подіти? Нарешті Петро перебив мовчанку. Тату, нам би не гаятися братися за діло, бо пізніше уся відповідальність паде на нас, що не повідомили інших про небезпеку, яка грозить Запорожжю Треба, сину Я поїду зараз у полкову канцелярію І прикажу канцеляристам розписувати листи Я не так думав би, тату Не треба робити голосно Бо я певний, що в полковій канцелярії Теж є московські шпиги І хоч у листах не буде писано Про, що йде діло Москві усе ж видасть це підозрілим Чому «Чомусе старшини скликаються і пішлють шпигів, а позавтрі будуть знати в Глухові, що тут робиться? Нам обидвом дашок треба листи писати, і так їх дуже багато не буде. Будемо писати лише до полковників, щоби прибули зі старшинами паланіки. Так, сину, берімося зараз й роботу, щоби потім не було запізно». З тим розійшлися. 109. Петро прийшов у свою кімнату дуже затурбований так, що Степаніда зараз помітила, що якась важка турбота долягає йому. «Чи можеш мені, Петре, сказати, про що ти тепер балакав з батьком? Як ні, то не говори нічого. Але мене це тривожить, що тато періше щось з Янкелем тємно говорив» а потім з тобою. Моїє серденько, на що і тобі тим трівожитись, це козацьке діло, не жіноче, краще не питай. Ні, Петре, так не говори. Я козацька дитина і це мені не байдуже, що козацтву загрожує. Біда козакам, то й нам жінкам достанеться. От, бачиш, і як помстилися на моєму батькові». Батько встиг втекти, а мама втратила життя, що тобі, те й мені і я повинна про це знати. Твоя правда, скажу тобі, що Янкель привіз недобрі вісти зі світу. Москва ладить велике військо на наших границях, щоби нежданно напасти на запорозькі землі і зруйнувати нашу січ матку, а козацтво перемінити на своє військо. Степаніда похитала головою. «Хіба ж це для тебе, Петре, новина? Та ж про це вже й горобці на вербі цві Воно так мусить бути, доки козацтво буде так коритися, та доброхід лізти під московський чобіт. Що ж би нам на твою думку робити, а те, що зірочка пристоїть лицарям, стати за своєю збройною рукою». Москалі не такі страшні, як здається. Ти бачив, як мій батенько розбив малою силою в десятеро більший московський загін. Тільки, на жаль, у нас небагато жуків. Говориш, як справдішня козацька дитина твого славного батька. Нехай тебе за це обійму, моя дружина вірна. Та ледве, Петре, чи з того що вийде? Не знаю як там на Запорожжю, чи там козацтво так зледащіло, як тут по паланках. Може там наш батенько-зірочка їх розруняє. Тут кожний дбає про свою вигоду, бо йому шкода того, що надбав. 110. Батько вирішив писати листи до старшин по паланках, щоби поз'їздилися на нараду, може що в гурті видумають». І з того нічого не вийде, хоч би і всі по Відтепер батько один син писали запопадливо листи і розсилали їх давірочними людьми до паланчинних старшин Зірочка. Зірочка, Скалковська, Історія Нової Січі подає, що усіх саланок було у той час перед зруйнуванням усім по правому березі Дніпра. Один, Кодацька, 2 – Інгульська, 3 – Бугогардовська, 4 – Орлівська, а на лівому – 5 – Самарська, 6 – Протовчанська, 7 – Кальміюська, 8 – Дашок ПР менше більше П'їнська. Екс – Нарада. Наприказ найстаршого віком паланчиного полковника приїхало багато старшин. З полковниками поприїздили паланчині старшини, крім того багато сотників Але були й такі, що навіть не виправдали того, чому не приїхали Кандиба заставив для гостей великий обід Коли вже пообідали і стали між собою балакати про домашні справи, Кандиба промовив Не на праздник спросив я вас, мої любі гості, лиш на раду Таку сердечну раду, як між козацьким товариством водиться, коли на них чорна хмара наступає. Я живу, як знаєте, на границі з московськими зайдами і я добув певні вісти, що цариця завзялася цього року нашу Січ матку зруйнувати. Ви також, певно, про це чули, та коли ніхто не думає над тим, як тої біди нам виминути, то я вважав за мій обов'язок скликати вас усіх на раду, що нам робити. Хто зна, чи це правда, каже полковник Інігульської паланки, може так собі люди плещуть, щоб нас лякати. Хто таке чував, щоб цариця хотіла січ руйнувати? А хто ж буде бити турка та татарина? Без нас турки усю Україну забрали би. Аж слухати соромно, що старі люди верзуть такі небилиці, наче з неба впали, або що йно на світ народилися, каже сотник корельської паланки Максим Задирака, тому так прозваний, що нікому не поступився ні на язик, ні на шаблю. Нас тепер цариці так потрібно, як діри в мості. Москва доти вигортала нашими руками з печі вогник, поки не добула того, чого їй було. 112. При нашій помочі забрала собі турецькі землі над Чорним та Озівським морем, здобула Крим. Тепер наше Запорожжя сидить цариці в печінках, мов терня в нозі. Загорнула Гетьманщину, тепер черга на Запорожжя, щоби мати одну цілу державу від Північного моря по Південне. З нашої прадідньої землі поробить подарунки, своїм коханцям, а нас вольних людей зробить кріпаками. «Не можу в це повірити», – каже знову інгульський полковник, «щоби Москва так з легким серцем забула про наші вірні послуги для неї. Це була би страшна невдячність, а цього не зробить благородна цариця, наша пані. Вона відносилася до нас завсіди ласкаво, а вже світліший все відкликався до нас по-товариськи. Чи ти, пане полковнику, справді дитина, чи ти таки втхав глузди, що верзеш дурниці, наче дурману наївся? Ти про якусь вдячність балакаєш. Наші батьки-діди стільки століт тою вдячністю живилися, то польською, то московською, а опинилися на тому, що з великої колись України ми сидимо на тім і малім клаптику, що Запорожжям називається, і це нам вривають, а все із вдячности за наші услуги. Наші батьки і діди наїдалися тої блекоти і ми донині не можемо з неї очуняти, і тепер замість станути плече об плече в обороні нашої свободи, дуримо себе якоюсь царською ласкою та вдячністю. Чи можна нам з кочергою проти сонця ставати? Каже другий полковць Дашокік, відомий на Запорожжі багач. Там сила, а ми що, зачіпатися з царицею, з Москвою, то краще коміть головою в Дніпро. А що тоді станеться, з нашим майном, з нашими стадами, табунами та отарами? Усе забере ворог, а коли і врятуємо наше мізерне життя... Прийдеться нам спитатися про шаками по підтинами то ще на чужині. От вилізло шило з мішка, каже сотник. Зразу перепилися над тим, чи це правда, що Москва на нас затіває, але як жива правда вдарила нас по лиці, тоді показалося, що ми гнила. Із колода, купа ледарів, яким можна тесати кілки на голові, коли б лише нашого болота не рушати і нас лишити в спокою. Так говорив сотник задирака, говорив з жаром, аж задихався. Страшно був схвильований на надуків багатирів. Коли на хвилю зупинився, і хотів говорити далі, його виручив у тому несподівано хто інший. Ніхто з гостей не помітив, яку світлицю зайшов потиху новий гість і присів у кутику. Цей чоловік не був зовсім похожий на гостя пана полковника Кандиби. Йому краще було б долиться у кухні між щеляддю. Виглядав на прошака або степового чабана. Не було на ньому доброї свитини, ні цілої сорочки, усе в латах і такі щоботи. За ковніром сторчала запорозька люлька, в руках здоровий ціпок. Лише по сиві мчубі та довгих вусах можна було пізнати у ньому старого запорожця. Вже в літах був високий назріст і плечистий. Здавалося, що в ньому ведмедяча сила, хоч вже хитав головою і руки у нього одріжали. Тепер СК менше рістав з того, що сотник перестав говорити і спираючись на свого ціпка заговорив. «Я тебе...» Пане сотнику, вже виручу, бо знаю, що ти хотів сказати далі, моє слово буде до твого подібне. Ви, ледарі і лінюхи, вам душа салом обросла, вам байдуже козацька воля і слава, бо ви на неї ніколи не робили, а лише багатства збивали. Я плюю на вас поганих, і так будуть плювати на вас грядучі покоління ваших дітей та онуків. «Боїтеся за ваші стада, не бійтесь, московські пани нагодують і напоять їх, а вас поставлять чабанами над ними». Гості дуже збентежилися, бо дід говорив різко, наче стріляв кожне слово з мушкету. До того його поява була така несподівана, що не могли отямитися. Перший отямився полковник Інгульської паланки і вважав себе обидженим. Він скипів на таке зухвальство прошака, почервонів на лиці, мов буряк, устав з свого місця та йшов прямо на діда. Чайковський сонце заходить. 814, хто ти є, хто тебе сюди кликав? Поглянув на Кандибу питаючи очима, хто того зухвальця сюди пустив. Але Кандиоа теж був збентежений і не знав, що сказати. А дідані оком не кліпнув і дивився полковникові прямо у вічі, підпирався на ціпок і згірдно усміхався. «Хочеш знати, хто я? Зви мене, як хочеш, можеш навіть тепер мене звати Козаком Голотою. В одному лише запевняю вас усіх, мої маститі та славетні панове дуки, що я не гірший запорожець за вас, і не всім вам довелося побувати там» де я був. Ви втрачали багато часу на посольствах в одну або другу столицю, на поклонах перед тою сучою дочкою Катариною і тим архізлодієм Потьомкіном, а я сірома горював на турецькій галерії. Вас милували ласкавими словечками, бенкетами та бляшками з ізображенням Катарини». А мене милували дротяними канчуками і таволгою та годували смердючою юшкою. Ви доробилися багатства за свої труди і стали багатирями, я заледве випросив собі у січового начальства невеликий наділ в Балці, де завів пасіку, купив коровину та козу, та й хотів там віку дожити. І жилося мені так. Що я ні до кого не налазив запроханим хлібом і нікому не заваджав, навпаки, не одному біднязі я допоміг. Аж прийшли наші любі москалі, позавидували мені такого багатства і прогнали мене з моєї землянки, забрали коровину та козу, і прогнали такого, якось тут мене бачите, а на моє місце посадили якогось зайду, з котрим годі навіть розмовитися і коли я довідався, що тут збирається рада старшин над долею Запорожжя, то й мені захотілося прийти та послухати слова мудрих людей. Та от я дослухався такого, що краще було мені загинути де-небудь від кулі. Наша старшина боїться за свої багатства, а чорт нехай побере козацтво. Коли дід говорив, усі замовкли, Затихли на своїх місцях, задеревіли, і розгніваний полковник, що йшов так певно на запорожця, що, здавалося, зітре його на порох станув тепер сільним стовпом і немір відізватися. п'ятнадцять усі засоромились, бо слово діда палило їх вогнем. Та ж це була правда, їм стало соромно і лячно. Соромно за своє самолюбство і лакімство лукаве, лячно за те, і це коли такі язикаті діди підуть між козацтво, уся сірома стане проти цариці за свої козацькі вольності, а тоді Москва помститься на старшині і все їм забере. У світлиці настала мертвецька тишина, наче б щойно хтось з життям розстався. Ніхто не мав смілості заговорити, Зрештою не було про що говорити, та в тій хвилі віз за тарах котів біля хутора і в'їхав на подвір'я з кількома козаками. Петро вийшов розвідати, але зараз на дорозі стрінув десятника тої ватаги козаків, який йшов прямо до полковника. Петро пропустив його в світлицю, а сам придивлявся з ґанку до того, що було на возі. На возі лежав пов'язаний якийсь духовник. Петро зацікавився і приступив до воза. Пізнав зараз кона Софронова, того, що так гарно баском співає. Не питаючи нічого пішов зараз у світлицю, де десятник здавав звіт. Його сотник Тарас Шилопіслав з козаками сторожити границю від сторони Славяно-Сербії і перешукати кожного – що переходить границю. Коли б знайдено було якесь письмо, так зараз власника арештувати і відставити до полкової канцелярії. Саме вони піймали цього бородача і знайшли при ньому письмо, якого десятник не вмів перечитати і тому того попа сюди привезли. А що той піп пручався і лаяв по московському, вони його зв'язали і на возі привезли. Усі гості скупчилися біля десятника. Поперед усього роздивимо письмо. Може там справді нічого немає і ми даремне чоловіка не волили, та ще й духовну особу зневажаємо. Письмо було запечатане воском, а адреса була на найближчу московську станицю. Кандиба аж задріжав, перебігаючи письмо очима, то був донос, що в хуторі Самарського полковника Кандиби зібралася козацька рада з усіх запорозьких земель. Вони радять над якоюсь небезпечною затією проти цариці-государині. Ця рада буде 116, певно довше тривати, і добре було б накрити тиха всіх на гарячому. На письмі не було підпису, лише якийсь знак, котрого ніхто не розумів. Прочитай пане полковнику, у голос, каже хтось з гостей, нехай усі почуємо. Я мушу розпитати у того попа, хто його післав. Приведи його сюди, каже до десятника. Тим часом біля воза збіглися цікаві з хутора і всі пізнали діякона із своєї церкви. Діякона привели козаки перед полковника на силу. Здоров будь, діяконе Тимофтею, Гукнув до нього полковник, так, що йому поза спину морозом пішло. От, як гарно ми зустрічаємося. Скажи, голубе, хто тебе післав з тим письмом? І полковник ткнув йому листа під санніс. діякон мовчав уперто. Тим часом Петро обдивив письмо і каже, той післав, хто це письмо писав. А писав його ніхто інший, — Лиш наш достойний протоєрей Созоній, бо я його письмо добре знаю. — Гадюку я собі виховав за пазухою, — каже полковник. — Я й догадувався, що між нами є шпиги, котрі зараз доносять про все московським панам, що почують, — каже сотник Задирака. — Пропала козацька слава і характерність. — Так не можна казати, — говорив Кандиба. «Зрадники завсіди траплялися, не забувайте за полковника Пешту, що також зрадив Богдана Гетьмана. Але я не подарую того мому прото Єреєві. Пішли, Петре, кількох козаків, нехай мені зараз приведуть сюди за бороду того достойника, я з ним не так поговорю. Тепер розв'язався язик діяконові. Пане полковнику, мій добродію». Не винуйте мене у тому, бо я нічого не винен. Клянуся вам на мої діти, що я не знав, що у цім письмі написано. Мене прикликав мій повелитель протоєрей, зачинив двері, каже, понесеш це письмо по адресі, а коли б ти зрадився перед козаками, то анафремою будеш, і я віддам тебе царським людям. 117 а вони не дуже то будуть церемонитися твоєю діяконською рясою, і діяконський чин від тебе відберуть. А що я тоді робитиму з жінкою та діточками, хоч би мене й оставили живим? Ви, панове, не знаєте, який у нас великий послух. Ваша козацька суворість супроти нашої, то нічого. І я пішов, як було приказано. Я вже бачив... Як царські люди кнутами одирали нашого брата, не дай Боже їм в руки попасти, татарська неволя не така страшна. Діякон став плакати, перший обізвався сотник задирака, нема за що карати того сірому, бо справді він мусів йти, як йому казали, йому з очей видно, що говорить правду, і в цьому правда – що московська неволя гірша за татарську. Татарський набіг, то наче нагальна повінь, припливе, виверне всі греблі, і пропаде відразу. Чого не забере, то й остане. Московська повінь не відпливає, остає на місці, поробить мокляки і гниль, і від того прокидається пошесть. О, після московської повені треба довго сушити. У той момент з'явився післаний за протоєреєм десятники, сказав, що перешукали все домівство і не знайшли попа. Попадя казала, що не знає, куди поїхав ще вчора рано, та ще й вилаяла десятника, як він сміє перешукувати попівське домівство. І пану полковникові досталось, а я й не питаючися попаді знаю... Куди по чимчікував Созоній? Він тепер сидить безпечно в якійсь команді і певно вернеться з царськими людьми. То чому посилав би діякона з тим самим, на дві руки певніше, піймають його самого, то пустять, бо нічого не знайдуть при ньому. А піймають діякона, то він забіжить. Але тепер нам, панове товариство, каже сотник, не говорити про те, чи ми Москві потрібні, чи ні, чи цариця буде вдячна, а грицько чоса для нас щирий, лише ладитися до оборони. Щойно не видно московської команди, а тоді повезуть нас в кайданах у глухів, а потім ще далі, і хто не. 118. Здохне під кнутом, помандрує в Сибір. Отож, панове товариство, я гадаю, що нам не гаючись скликати би все козацтво, і дати доброго прочухана москалям, як прийдуть нас брати, як це зробив сотник жук. Кажу вам усім і божуся, що мене живого не візьмуть. Не можу слухати дитячого базікання, каже інгульський полковник, мене тут вже немає». Не буду ж я йти з мотикою на сонце і задиратися з царицею, на мою думку ми повинні сьогодні тут вибрати від усіх паланок депутатів до цариці з суплікою за наші кривди. Так, так, каже сотник, я віддаю мій голос на інгульського полковника на депутата до цариці, він хоч у літах, та ще доволі бадьорий, може якраз піде під смак цариці» не чосу від жіне, і аж тоді запануємо та заживем. Ну, як, пане полковнику, каже, плескаючи його по плечу, угодиш цариці, нашій матці, чи ні? Всі стали сміятися, полковник обидився. Як смієш мене, полковника, зневажати? Ова, велике діло, полковник, не козацтво тебе вибірало, а кошовий наставив тебе полковником, такий самий баба, як і ти. А як ти почуваєш себе ображеним, так у тебе і у мене є шабля, поміримося, кому було б краще бути полковником, а кому свинопасом. У суперечку вмішався Кандиба. Як господар цієї хати, не можу дозволити, щоб мої гості тут кривавилися. Ми в небезпеці. Думаймо в згоді та єдності про нашу оборону, бо буде пізно. Якщо цей зрадник созоні між москалями, то москалів щойно не видно і нас тут усіх накриють. Я тут ні при чому, кричав інгульський полковник, радий з того, що не потребує ставати до двобою з сотником за диракою, знайте, що тут мене нема. Підожди хвилину. Пане полковнику ваш мость, каже задирака, вхапаючи його за полу, може якраз виберуть вас у депутати, а звідси ближче у Москву, як з інгульця. 119. Полковник вирвався на силу і вийшов. Чути було, як казав своїм козакам негайно ладитися в дорогу. Та не сам він поїхав. Гості стали непомітно один по одному виходити, не прощаючись навіть з господарем. Остав лише Задирака і ще кількох старшин. Шкода було нашої праці з писанням стільки листів, каже Петро. Чого ж шкода, каже Задирака, тепер ми впевнилися, яких маємо товаришів і на кого нам покладатися. Не знаємо ще, який дух віє на Запорозькій Січі. Там вправді працюють наші однодумці, але наш Кошовий радіє своєю бляшкою і не схоче підняти руку проти Москви. Що ж нам робити зараз, питає Кандиба, боронитися до останку, хоч би прийшлося покласти і голови наші, а не йти під московський чобіт. Краще нам згинути, як загибати в Сибірі. Нехай тебе Бог благословить, мій сину». Каже дід, що увесь той час сидів в кутку і прислухувався, він обняв задираку і поцілував у голову, решта гостей посідали за столом і радили далі, діякона розв'язали і пустили. На подвір'ї знову задудонів кінь, ніхто на це не звертав уваги, хіба Петро, він зараз вийшов, до нього припав зараз Янкель, ледве дух переводив. Він вибрався за своїм ділом, як побачив цілу валку москалів, які йшли в напрямку на полковницький хутір. Валка станула в степу, либонь там будуть ночувати. Янкель покинув свій візок і біг сюди пішки, поки не допав в степу якогось коня. Він не знає, чий токи, та йому було дуже спішно звістити пана полковника, щоб був обережний. Він їхав охляб без сідла і у здениці, підганяв коня ногами, а керував руками і дуже боявся, щоб які конюхи його не піймали і як злодія конокрада не покарали. Спасибі тобі, добрий Янкелю, тепер ніхто не буде підозрівати тебе в нещирости до нас. Сядь та відпочинь, а я скажу татові. 120. Янкель виглядав так що коли б не така поважна хвиля, можна було з нього посміятися. На ньому була розхрістана сорочка, та подертий халат від того, що передирався кущами тернини, де треба було ховатися. Загубив шапку і берлиток, і світив голою головою з довгими пейсами. Петро лишив Янкеля на рундуку, а сам пішов у світлицю. За вовка помовка а вовк козу з'їв. Ми радимо і вгадуємо, чи прийде Москаль, чи ні, а я маю певну відомість, що царські люди вже в дорозі на нас. Хочете, вірте або ні, але відомість певна, лише вибачте, що не скажу від кого. А батькові шепнув. Янкель сидить на рундуку. Полковник Кандиба вислав зараз роз'їзд в сторону Славяно-Сербії. Сотник каже, не чекати нам, аж роз'їзд вернеться, лише готувати козацтво до оборони. Як москалі йдуть від Славяно-Сербії, певно і мого села не минули, а мені ніхто не дав знати, чей же усіх не вимордували. Я думаю, що вони не лише виминули твоє село, але всі села по дорозі. Залежало ж їм на тім, Щоби нас заскочити несподівано зірочка і тут накрити, вони вертаючи можуть усе пограбувати і попалити, а поки що можна бути спокійним, каже Кандиба. В такому разі, каже сотник, нам треба подбати, щоби вони звідси не вернулися. У хуторі настав тихий непомітний рух, поскликали полкову старшину та лаланчених сотників, радять. Усі годяться, щоби провід віддати сотникові задирації, бо полковник серед такого втратив голову. Він не окриває свого схилювання. Йому теж жаль того, що тепер має втратити те, що збирав стільки літ, Але соромно йому було говорити це перед сином. От йдуть на нього царські люди. Хоч гостей у нього вже немає, то є такі шпиги, котрі донесуть, що вони були, москалі 121 і про це довідаються, що тут було, говорено, а це вистане, щоби його повезли в Москву в кайданах, а він того певно вже не видержить, він тепер зірочка бачив ясно, що попав в таку халепу, з котрої немає вороття, навіть хабарами не можна буде викупитися, на що їм задоволятися дрібницею, коли можуть все забрати, не може зрозуміти Петра, той нічим не журиться, та ще й радий з того, що має бути. Він не цікавиться радою старшин, лише порядкує на хуторі, розділіює зброю, дивиться за амуніцією. Нарешті вертаються вислані ютежі. Десятники здають полковникові звіт, а Петро і сотник шильно прислухаються. Стежі вернули всі щасливо і поводилися дуже гарно. Ховалися, щоби віоскалі їх не помітили. Як треба було, то повзли аж під ворожий табор. Москалі, сама кіннота, будуть певно на місці ночувати, бо й вогні порозкладали. Стежі об'їхали далеко московський табор і дивилися за слідом, куди йшли москалі. показалося що вони виминали паланчині оселі, щоби підійти непомітно до Самари. Та це ще не було все, ще не вернулася одна стежа, яку повів Осаул Терешко. Аж і він з'явився і привіз понизаного драгуна, значиться, піймав язика нуль, з чого всі були раді. Терешко полишивши свою стежу подальше зірочка під повз там, де паслися драгунські коні. В траві здибав одного спячого, то і не стямився, як терешко його зв'язав і заткав йому ганчіркою рота, щоб не кричав. Потім взяв його на плечі і притискав до своїх. Драгуна посадили на коня і перев'язали ноги під животом. Зараз привели драгуна перед полковника і зняли ганчірку. Драгун спльовував з огидою. «Дайте мені води напитися». Більше, каже по-українськи, на якого чорта було мене так мучити, коли ж не спірався і не кричав. Так ти українець, а ви гадали, що москаль, а гей, чи у вас і води немає, не можу язиком ворохнути. 122, замість води, піднесли йому з банок з медом, і чора хотів налляти йому в кухоль. Та драгун вирвав йому з банок з руки. Ти не трудись, я позаддао більше не випу. Підніс з банок до рота і пив, поки не висушив до дна. Ну, спасибіх, добрі люди, що напоїли, коли б ще погодували якоюсь козацькою стравою, бо від московської саламахи мене аж млоїть. Ти перше відповідай, про що тебе буду питати, каже полковник. «Нема дурних», – каже Драгун. «У мене така вдача, що поки голодний, нічого не пам'ятаю, усе я був, хоч залізом мене печить, Поки не попоїв чогось доброго, і слова не скажу». Всі пізнали українську вдачу, охочу до жартів. Усім подобався. Принесли йому їсти, і він не дав себе припрошувати. «Ви, запорожці», Добрі люди, каже отираючи рукавом губи, та ваює лицарство Либонь вже злидащило. Зе, вами буде те саме, що з гетьманцями, коли за себе не постоїте. На московську ласку не надійтеся, то, го, го, була колись на світі, така господиня, що надіялася від бика молока. Таке буде і у вас з тією ласкою. В Москві вирішили давно, щоби зруйнувати Запорозьку Січ. Із Запорозьких земель буде нова губернія. Вас хочуть брати по одному, а потім її Січ захоплять. Лише цим разом траплялася нагода захопити вас усіх разом, як тут будете радитись. Якийсь піп доніс, що на хуторі полковника Кандиби зібралися бунтовщики на раду, і от йде на... «Вас цілий дивізіон драгунів, щоби потихоньку окружити оселю, покувати усіх і повезти зразу у глухів, а далі туди, звідки нашому братові немає вороття, і діже всі праведних упоїваються». «Сибір, каже Задирака, ете ж, туди ще коротша дорога, як через Сибір, московські тортури цю дорогу скоро». 123 чують одну частину. Як ви, запорожці, не зледащили зовсім, то обороняйтеся. Цим разом не буде вам важко, бо всього 5 сотень йде на вас, тому вони так обережно йдуть і виминають всі оселі, щоб не робити великого шуму. Зате вертаючи погуляють собі. Ми будемо так робити, щоб ні один не вернувся, каже сотник. Так, то по-козайцьки, каже Дратун і вдарив себе вдоволено по коліні рукою, тільки наодно уважайте, між драгунами буде який десяток українців, гріх братню кров проливати. Де дрова рубають, там тріски летять, каже Задирака, інакше годі, котрий буде, мати розум і заговорить своєю мовою, того пощадять, а дурня той в церкві бють. «Та я тебе, козаче, спитаю, чи ти бачив того попа, що з доносом приїздив? Як же не бачив, і ви його побачите, бо він з дивізіоном Йотдезе і показує дорогу. Накажемо нашим козакам, щоб його пощадили, живого піймали, бо це була б для нього замала кара». «Слухайте, запорожці, – каже драгун, – Нащо вам паскудити собі рук таким падлюкою? Я уявляю собі так, що ви підете проти москалів засідкою, бо я так зробив би. Москалі, натрапивши на засідку, якої вони не сподівалися, будуть вважати, що Піп умисно завів у засідку, і вони його певно зарубають на місці. Сотник задирака, бачучи, як Кандиба ходив стурбовано скутав кут каже: "Чого ти, полковнику, так затрівожився, що голову втеряв зовсім? Чи сяк чи так, а ти свого майна не збережеш, чи будеш боротися, чи покладеш вуха по собі, мов заяць під копицею? То вже пропало, й, нема за чим жалувати, що певно не повернеться. Один рятунок, якби козацтво усе з'єдналося, а до того треба би якого сагайдачного або сірка Івана, кал ништого не вдне, можна. 124. Його скинути та вибрати іншого, та на жаль такого я між козацтвом не бачу, воно погано, та з того не виходить, щоби здаватися на ласку панів московських і цариці. Я зберу своїх козаків і дам себе москалям пізнати, що мене попа зірочка атають, зі, панська ласка на бистрому конику їздить. Від осені 1774 побували в царській столиці в Петербурзі три запорозькі депутати, Сидір Білий, Антін Головатий та Лонгін Мощинський, оббивали пороти московських вельмож і роздавали великі подарунки. За довголітню службу московським царям прохали цариці, щоб їм не рушати їхніх споконвічних земель і запевнити їм те, що їм запоручили польські королі і московські царі окремими грамотами. Ненаситні московські пани приймали радо подарунки і дурили обіцянками. Цариця писала до козаків лесливі листи, «Поки, поки дня десять», Липня 1774 р. не заключила з турками Кучук-Карнайджийськ-Бгомира. Пізніше вже перестали церемонитися з запорозькими депутатами. Київський губернатор Лотьомкін, що все показував себе як великого приятеля запорожців, став тепер не такої співати. Називав запорожців неслухняними та бунтарями, докоряв їм що не дозволяють на своїх землях садовитися балкарським поселенцям. Потьомкін успів переконати царицю, що Запорожжя не тільки не потрібне Росії, а шкідливе, Воно є на ділі републикою, а Росія має самодержавний устрій. Запорожжя хоче бути державою в державі і зупиняє з'єднання Російської імперії, і може колись дуже пошкодити Росії. Потімки напідпирали ті московські пани, які надіялися після знесення Запорожжя виєднати дещо для себе із запорозьких земель, як це сталося вже на гетьманщині. 126 зразу Катерина не хотіла піти за думкою свого любчик, ж їй самій було соромно виявляти таку чорну невдячність запорожцям котрі їй так вірно служили і не раз станули в пригоді. Та Потьомкін мав на Катарину якийсь демонічний вплив, і вона його навіть боялася, та стала виминати. Але він все знав побороти усі перешкоди і станути їй перед очі тоді, коли вона того найменше сподівалася. І тепер вона йому улягла, лише застерегла собі, щоб заняття Запорожжя і Січі відбулося потиху і без проливу крови. Потім Кін їй обіцяв, а щоби легше це перевести, казав себе поставити київським губернатором. Отож доля запорозьких козаків була вирішена, хоч того зразу не проголошувано. Про це довідався у царських канцеляристів Антін Головатий за доброго хабара. Його наче громом поразило не міг отямитися від того удару московським обухом. Одначе перемогла завзята українська вдача. Замість «отчаю» його взяла злість на лицемірство і зраду Москви. Приходила йому в голову очайдушна думка, піти до Грицька не чоси на лослухання і вбити його як зрадника запорозького товариства, та зміркував, що тим не перепинить справи. Головатий прийшов на квітеру до своїх товаришів сумний, мов градова хмара. Не кажучи ні Есіова, він кинув шапкою в кут, присів при столі та склонив голову на руки. Товариші затрівожилися і стали допитуватися про причину жури. Довго чекали на відповідь. Нарешті Головатий начеб зі сну прокинувся і потер чоло рукою. «Збірайтеся, товариші!» В дорогу додому, тлидашок б ще хоч раз довелося поглянути на січ матку та ядні прославуту. Та скажи вже раз, що я й не муч нас. Говориш загадочно, що чорт тебе не зрозуміє. Замість відповіді головатий став товкти головою до стола і плакати. То був придавлений рев смертельно раненого звіря, який не хоче зра. Сто Діти перед мисливцями своєї скритки і біль у собі придушує. Товариші знали голова того як чоловіка зрівноваженого і розумного, що багато разів їздив в депутації до Петербурга чи Москви і розумів політику. Коли ок він тепер плаче, мусить бути неабияка причина. Стояли над ним безрадні, мучені якимсь страшним, прочуттям. Головатий виплакався і обтер очі червоні від сліз, не хочуть нам витичити наших границь, питає Сидір Білий. Сенат вирішив, і цариця це прийняла, що запорозьке військо має бути знесене, а січ запорозька зруйнована, щоб її сліду не остало по запорожцях. Хіба ти, товаришу, жартуєш собі з нас, каже білий. А ти бачив коли щоб хто жартуючи плакав зірочка так, як я, що трохи не минувся. Багато мене грошей стояло, поки довідався від канцеляристів. Про правду, котрої вже ніхто не відмінить. Вірити не хочеться, каже в свою чергу лонген -Мощенський. Нам треба безумовно добути послухання у Потьомкіна Він наш січовий товариш, Тепер Київський губернатор і він багато може для нас зробити. Ти, Лонгине, велика дитина, нічоса нам не допоможе, бо то він сам піддав цариці думку зруйнувати Січ, але піти нам треба, бо поте нас вислало Січове товариство, треба піти, хоч з того не буде хісна. Довго нараджувалися депутати, як до потёмки наговорити. А може би зірочка вже й до цариці піти, вона такі гарні листи писала до запорожців. Стали заходитися, щоби дістати послухання у Світлішого. Це коштувало багато грошей, бо Світліший не дуже квапився прийняти послів. В кінці після довгого вижидання добули послухання і пійшли до Таврійської палати. Головатий був певний що справа Запорожжя вирішена невідклично, однаїче пішов, щоби вислухати смертного приго. 128. Ору. Але його товариші мали все надію, що щирим благанят зможуть випросити далі життя для і товариства. Уж дальність від Лішого треба було ще довго чекати на чергу. Випередило їх багато панів та генералів, які виходили з радісним або сумовитим обличчям Запорозькі депутати прибралися в дорогу святочну одежу Думали, що це зробить добре враження на князя Бо ж недавно ще впрошувався у січове товариство якого-небудь куріння Інтересанти, які вижидали на свою чергу Дивилися на запорожців і висказували свої глумливі уваги Депутати чули такі слова, як «хахли», «хахляндія», але показували по собі, що це не до них петься. Нарешті вийшов княжий адютант і прикликав запорозьких послів кивком пальця, як прикликається слугу або добре вивчену собачку. Депутати встали і війшли повагом в кабінет світлішого. Він сидів за столом, Перекидав якісь папери і показував, що навіть не знає, чи хто війшов у кабінет. Посли підійшли до середини кімнати і станули, світліший ні оком не моргнув, лиш все читає. Це нічого не помогло, що головатий легко кашельнув. Князі, того не хотів чути. Тепер депутати поглянули по собі, чи не добре було б їм зараз вийти, Бо ж це страшна зневага для послів Ге для тих, що їх вислали. Аж тепер підвів голову Потьомкін, устав і випрямився увесь зріст і підступив до запорожців. «Ви бунтовщики! Не слухаєте указів імператриці і вашої повелительки! Довше такого не можна терпіти! Ми про ніщо не знаємо, – каже головатий, – як не знаєте і дураків із себе робите, – Кричав Нечоса, ваш кошовий такий самий бунтар, як ви всі, віроломне кодло, як ви смієте зганяти поселенців, яких уряд посилає у вашу хахляндію. Дозвольте, світліший князю, завважати, що це наша споконвічна земля і ніхто не має празірочка. 129 ва нам її відбирати. «А тут налізають до нас з одного боку балканська наволоч, з другого боку донці. А де ж ми дінемося?» «Мовчати!» – крикнув потьомкиний затупотів ногами. «Не ваша це земля, а царська, і цариця імператриця може її дати кому завгодно. Нам вже досить вашої розбишацької людя зносити. Не хочете з доброї волі жити?» як належить царським підданим хахлам, так ми зробимо з вами інакше. Ми ні підданці, ні холопи, а вольні козаки, лицарі. Дозвольте вам пригадати, що ви наш курінний товариш січовий, грецько-нечоса і за ваше поведення з нами можете попасти під козацький суд. Це сказав Лонген-Мощенський схвильованим голосом. Він почервонів увесь, мов буряк, і дріжав усім тілом. «Сволоч!» – закричав Потьомкин і скочив за свій стіл. Йому прийшло на думку, що той зухвалець може добути шаблі і його порубати. З'явився зараз княжий адютант і показав депутатам двері, бо Потьомкин верещав, аж запінився. Посли вийшли схвильовані і подалися на свою квартиру. «Ще би нам піти до цариці», – каже Білий, «шкода заходу», – каже Головатий, «по-перше нас туди не пустять, в-по-друге цариця зробить те, чого хоче Потьомкін, а ми втратили у нього усю ласку. Ти, товаришу Лонгине, загостро йому сказав, і він нам цього не вибачить. Нам треба чим швидше втікати з того клятого города», Поки ще у нас голови на карку. Коли за кілька днів опісля Потьомкін доложив цариці про це, як він з депутатами говорив і поводився, вона не була з того задоволена. Хотіла якось направити те грубе поведення свого Любчика і післала по козаків, та по них віже і слід застиг. Чайковський, сонце заходить, дев'ять гадюка за пазухою. Отаманство над Паланчийним військом у тій стрічі з москалями передано сотникові задираці. Петро пішов доброхідь під його руку. До нього теж зголосився старий січовий дід, що стільки правди наговорив козацьким старшинам. Петро казав видати йому одежу і зброю та доброго коня. Любо було поглянути, як дід вскочив на коня, мов молодець і усміхнувся. Пізнати птицю по опірячку, каже сотник, навби поперше розглянутися по оселі. Каже дід, Веди нас, Петре, бо ми не тутешні. Виїхали усі три за ворота хутора. Оселя полковника Кандиби, як усі паланчині села, доволі широка й розлога, лежала на лівому березі річки Самари. При біленьких козацьких хатках садки, а спереду цвітники, посередині села розлогий Майдан. Сюди треба звабити напасників, каже сотник до Петра. Як вернулися з обзорин, полковник прикликав Петра в комору. «Знаєш, сину, що нам треба забезпечитися на всякий припадок. Ніхто не знає, що буде, а все ж воно краще – приготуватися на найгірше». Нас можуть москалі перемогти, долар-ле на кожний випадок, хоч ми сьогодні і побідимо, нам прийдеться невдовзі звідси втікати. Таки шкода давати ворогові усе на поталу. Заберуть мої стада, зруйнують хутір, то неминуче, та в мене ще й гроші є, а того вже не хочеться їм давати. Це можна забрати з собою, каже Петро». 131 усього не забереш, хоч у мене небагато мідяних московських грошей. Я настільки був второпний, що всю мідь перемінював на золото та срібло. Нам треба той лишок, якого з собою не можна забрати, де небудь закопати. Я був би це давно зробив сам, та бач, тобі, Петре, довше жити на світі, як мені і це все для тебе призначене, бо ти у мене один. Полковник прослизився і обняв Петра. Заспокійся, тату, ще не вмерла козацька мати, не пропадемо. Дав би Бог, та я в це не вірю. Чи ти бачив наших старшин, чу, як вони говорили, чи можна з такими людьми за одне постояти? Признаюся тобі, сину, з соромом, що і я такий був, і мені жаль було все ставити на одну карту. Якби не жук та не ти, то й я сидів би тихо і не пхав пальців між двері. Тепер вже запізно завертати. Піду з вами і буде мені те, що і вам. Побачите, тату, що ми побідимо, і цієї ночі такого ляпаса дамо москалям, що їм відхочеться нас зачіпати. Може і твоя правда, але це буде солом'яний вогонь, бо немає між нами єдності і кожний хапає за свій мішок. А наше поспільство, це що на паланках живе, піде на московські обіцянки так, як пішло на Гетьманщині. Москва пішле між них своїх емісарів і стане бунтувати проти дуків багачів, козацьких старшині, і все піде на цю принаду як і Муханамід. Того, тату, нема чого боятися. Вже Гетьманщина навчила український народ, що це неправда. Там тепер кріпацтво завели, ще важкіше, як було за Польщі. Хіба тут про це знають. Але, сину, берімося тепер за своє діло. Кандиба став мацати по стіні, поки не натрапив на якийсь будзик і натиснув на нього. Відчинилися двері до Льоху, звідки повіяло задушним повітрям, що годі було дихати. Показалися невеличкі вузькі східці, і туди пішов Кандиба зі свіч. 132 кою, а Петро за ним. Про цей скритий Льох Петро нічого не знав, тільки сам полковник та хіба його сестра Марта. Петро став при рудавім світлі роздивлятися. У цім невеличким льоху ховалися великі скарби. На зморшавілих дощаних полицях стояли мішечки з дукатами та іншим золотом. Мішечки були новенькі і їх гниль не чіпалася. Видно, що полковник сюди часто заходив. Це мусимо забрати з собою, як будемо втікати – бо воно має свою вартість і не забірає багато місця. А ці два казанки треба тут закопати, про місце будемо обознати. Петро зняв мідяну накривку з одного казанка і побачив, що там були золоті гроші. Гарно би гим москалі поживилися, вони назвали б це «Еоснеою добиччу». «Не поживляться, краще нехай пропаде в землі» або менше і чортові дістанеться, а не їм. Ми таки тут їх закопаємо. Хата може згоріти, а сюди вогонь не дістанеться. Петро взяв в руки заступ і став копати яму. Казанки були такі важкі, що Петро ледве їх двигнув, складаючи в яму. Потім засипали все землею і добре притоптали. «Безпечно, – каже Петро, – а хто б доторкнув тих грошей, щоби йому руку покрутило. Вийшли з льоху і могли відотхнути свіжим повітрям. Еньйот дворі вже вечеріло, золоті зорі виходили одна по одній. В селі було гамірно, вертали череди з поля, вертались і люди від весняної роботи. Днина була погідна і тому люди сиділи на дворі і вечеряли. Сотник Задирака обнявши отамонування розсилав часто стежі, і наказував берегтися, щоби москалі не помітили. Нехай думають, що тут усе пішло спати після денної праці. Згодом усе затихло, люди полягали спати, лише козаки не спали, верталися стежі зі звітами, москалі вже рушили з місця, та вже... Північ перейшла, а москалі не приходили, але вони вже були під селом, оточили його довкруги, та лише вони пов'їздили. 133 на Майдан, як з усіх сторін, стали перекликатися сичі. Москалі не звертали уваги, лише українці, що служили в драгунах, зрозуміли, що це боєве гасло козацьке. Кожний з них оглядався, куди би то найлегше сховатися. Та в тій хвилі, як драгуни з'явилися на Майдані, вдарило рудаве полум'я, і серед Майдану запалала бочка з смолзю. З ріжних закутня мушкетні стріли посипалися на драгунів. Ворога не було видно, хіба що вогонь з мушкету блисне в ріжних місцях. Падали люди та коні, а ті що втратили їздців, ганяли по Майдані. Бачуть драгуни, що невидимий ворог їх усіх перебе, стали завертати, звідки прийшли, та тут по вулицях вже накладено було беревен та оплітків. Коні падали і ломили ноги, а мушкетні стріли далі не вгавали. І коли вже стало світати, не було нікого живого, хіба ті що заздалегідь поховалися попід тином. Сотник так справився, що всі вулиці позатикано і ніхто не міг втекти із засідки. По вулицях і на Майдані повно трупів і ранених, людей та коней, цілковитий розгром, дивізіону. Козаки засурмили збір, з усіх усюдів сходилися та з'їздилися козаки. З'явився і січовий дід, увесь в крові. «Знемігся діду», – каже сотник. «А вже мені було більше роботи, як вам усім, бо не пропустив ні одного живого москаля. Був приказ, що ні один живий не сміє вийти зі села. І я так робив. Притому я помстився за мою кривду, що мене прогнали, мов без зубу собаку з мого затишного зимовика. Від я хочу лише з такими жити», котрі так як я мають причину шукати помсти. Не журись, діду, каже Петро, ще ми проженемо нахабників і заживемо славно вольним життям. Було б так, сину, коли б у всіх така думка, як у тебе, та жука, та усі задираки, а то плюнуть гидко. Ти чув, що говорили на раді славетні полковники, ті мостиві дукачі, котрих наставив 134, полковниками такий самий багач калниж, побачив би ти, коли б тут з'явиво я нечоса, то усі на випередки бігли би ділувати його білу ручку, хоч би та сама ручка переїхалася їм по пиці, було б так, Петре, коли б устав з могили, сірко Іван, та тепер чуда не творяться, пропало Запорожжя». Наше сонце заходить. Дід похилив голову і важко задумався. Петро помітив, як з його старечих очей котилися грубі сльози по зморщені лиці і губилися на довгих козацьких вусах. На всіх знайшов великий сум. Чарівний сон побіди уступив перед дійсністю. Не було причини радіти з побіди. Знищили царське військо, а це вистачало. Щоб знищити, пограбити і спалити усе село, а козаків вивезти у Сибір, першою за Задирака та до Петра. Треба все попрятати та позатирати сліди. Наприклад, з Петра повиходили люди з заступами і стали копати великі ями, куди стягали трупів. Як вже заспокоїлося в селі? Повиходили драгуни-українці із скриток і покинувши зброю йшли до гуртка козаків. Дід побачивши їх заскриготів зубами та йшов на них з ножем. Годі, діду, каже сотник і задержав його. Бач, це наші, а у драгунах вони були неповолі. Петро просив селян, щоби порозбирали бранців поміж себе, і всі менше пішли до хати. Посідали за столом. Марта піднесла їм снідання. Що нам тепер робити? Спитав перший полковник. Москалі будуть знати про нинішнє. Знайдуться такі, що донесуть про все, хоч би наш Созоній. Так воно, каже дід, вони дізнаються, але не від Созонія, бо він вже ніколи не буде доносити. Так він вже не живе, каже Задирака. А я думав про те, щоби його судити козацьким судом 135 Я це зробив без вас, каже дід, без вашого суду Я правду кажучи, не хотів того, бо знаю, що ваші козаки відносяться з великою шаною до попів, хоч вони того не варті То вже не ті попи, що були колись у нас Тепер то московська і шпиги ви аж колись довідаєтеся, що таких созоїв дуже багато, і вони нам доїдуть кінця. Отож я того боявся, що його можуть виправдати, і зробив з ним суд татарським способом. Я за ним зорив, коли він відлучився від командора і пішов у свою хату, я пішов за ним слідом і дивився крізь вікно, що він буде робити». Звітавшися з попадею висипав на столі червінці, то певно був юдин гріш за зраду. Та я ще почув, що він говорив. З полковником, каже, ми вже будемо мати спокій, бо його вивезуть нині віраз з сином у А коли буде яка добича, а певно що буде, бо дашок кандиба багатий мов чорт, тоді і нам дещо дістанеться. Ти... Каже, збирайся і забери, що варто забрати, і ми втікаємо, бо тут нема нам що робити. Поїдемо на Гетьманщину, а там вже дадуть нам добре місце. Я це чу, і на це можу побожитися. Я зайшов у хату і станув проти нього. Він так налякався, що не міг промовити слова. Я все знаю, кажу, і все чув. «Ти зрадив своїх добродіїв за юден гріш. Молися, коли в тебе є душа. Я добув ножа я царських людей покличу», каже, щось. Та вслід почулися рясні мушкетні стріли. Він пізнав, що москалям не повезло накрити село в сні. «Бачиш, кажу, москалі мають свою роботу і на них не надійся, а він переді мною навколішки». Забери усе золото, що тут є, я ще більше дам, лише мене пощади я не прийшов по золото, кажу, лише по твою мерзену душу, щоб її післати Люциперові. Дід замовк. І що далі? Те, що мало бути. Я зараз вискочив з хати, сів на коня, та й пігнав між козаків. Котюзі по заслузі. 136. Не такої смерті він собі заслужив, каже полковник, я виховав собі гадюку за пазухою. А що нам тепер робити? Поки що нічого, каже задирака, сидіти тихо і берегти оє. А я тим часом скочу на хутір подивитися, він ближче границі, як Самара. Сотник попрощався, скликав своїх козаків і поїхав додому. Остали самі свої, дід простяться на лаві і захріп на усю хату. При вікні сиділа затурбована Марта з якимсь шитвом, прийшла сюди і Степаніда. «Напасть нас не мене, сину, і я на те приготований, та краще мені зараз загинути, як попасти в руки московських опричників. Отож, сину, ми зробимо так, як вже не буде для нас виходу» то нехай собі наші посполиті заберуть мої стада та табуни, нехай мій хутір піде з димом, а ми оба втікаємо на січ. Лиш і це мене турбує і гризе, що наші бідні жінки будуть робити, бо, москалі піймавши їх, стануть їх мучити за нас. Не бачу у тому великої турботи, як поїдемо, то й жінок заберемо. А поки що то я не чекаючи ні на менше що, поїду зараз сам. Там є жук, і може я буду йому помічний у дечому. Може наше козацтво насічище так дуже не збабіло, як наша старшина. Може вдасться вибрати іншу старшину, може з'язиться який новий сірко, а може, хто може вгадати наперед, що буде. На це, я мало маю надію. Козацтво, вже свій вік пережило, пора емірати. Ні, тату, ми ще не дамося, коли б лише вибрати кращу старшину. А жінки наші будуть жити на Січі. Ти забув, що Січовий закон не дозволяє. На Січі-городку, то так, але на Січовім базарі, то там живе жіноцтво. Зрештою недалеко Січі є ріжні балки – де живе жонати козацтво, то 137, і там можна суди їх примістити, поки не заведемо ладу на Запорожжю. Ти все ще надієшся, сину, я гадаю, що все пропало, вмерла козацька душа, а московські хижаки розшарпають стерво, тоді ми підемо під турка, я знаю добре шлях, знаю і турків. Чимало живе там нашого брата, а Запорожжя пропаде під чоботом наїздника, усі замовкли, на всіх сумналях градовою хмарою. Правду кажуть старі, що сонце заходить, настане довга морозна московська ніч, не кожному, що тепер у пітьмі засне, доведеться діждати світання». А може нікому не доведеться побачити ранньої зорі та сходячого сонця, котре московські царі прислонять своєю широкою долонею і козацький світ навіки померкне. Полковник ходив в задумі по хаті, Петро спер голову на руки, жінки втирали нишком сльози. Дід спав спокійно на лаві, як людина, що зробила добрий вчинок. Війшов в хату Осаул Терешко і перебив мовчанку. «Чого ви всі так посоловіли?» – мовсував полудне. «Дав нам Бог побіду, тільки радіти, а ви сумуєте. Чи ти гадаєш, що якраз погромили москалів, то вже буде біді край? Прийдуть другі й десяті і зроблять те, на що завзялися. Не такий чорт страшний, як його малюють». Розгромили раз, розгромимо і десятий, коли б лиш можна вкупу зібрати козацтво. Коби то, але коли немає єдності, сідай, батьку, випий з нами та перекуси. А дід де подівся, хропе сердега, знемігся. От вам козак, от запорожець, той то знає різати. Ріже ворога, мов курчаток, різне ножем. Сто по шиї, і вже голова відлетіла, здається, що такий немічний, а у нього сила мову ведмедя, здавалося, що з прибуттям терешка зірочка у хату смуток кудись подівся, всім стало веселіше, може воно не так дуже зле, як здається, мені би, тату, таки зараз на січ поїхати, і я з тобою їду, каже твердо. Степаніда. Хаша, непрохані гості. Сотник Максим Задирака жив на хуторі в Орельській паланці, близько річки Орелі. Жив вдівцем і мав при собі сина-одинака, Омелька. На запросини полковника Кандиби поїхав з невеличким почетом козаків у Самару. Москалі пхалися вже й до тієї паланки, і хозірочка че полковник для обережності не писав, Чому його запрошує, він сам догадався. Але Йорельська паланка була на межі колонізаційного терену. Тому, хоч був радий, що так легко розгромив московський дивізіон, не втративши ні одного козака, проте радість недовго тривала, бо чим ближче було додому, тим більше непокоївся і хвилювався, що у себе дома застане. Йому здавалося... Що москалі довідалися про його вчинок в Самарі ранше, ніж він приїде додому, їхав усю ніч і поспішав щосили, прибув до оселі аж над раном. Хоч ще було дуже рано, сотник завважив в селі незвичайний рух, по селі швендялися якісь люди, котрих серед мраки не міг пізнати, аж стрінув одного посполитого. Він припав до сотника і хопив його за застремено. В нещасливу годину виїхав ти, пане сотнику, із села. Тут вчора таке страшне сталося, що не доведи, господи. Кажи швидко, що сталося. Прийшли знову царські люди, навели в село цієї якоїсь голоти обірванців та приказали прийняти до кожної хати одну сім'ю, поки їм хат не поставлять. Забрали у нас землю і подавали їм на діли, а ті пройдись світи балакають так почудернацьки, що ніяк не розбереш. 140, а козаки що на те, та що ж ми без проводу могли зробити? Хто сперечався, того зараз в кайдани і кудись повезли. Сотни аж підкинуло, ви дурні, свинопаси, не козаки. А де ж була ваша зброя? Вони нас заскочили так ненадійно, що не було коли подумати про оборону. Багато козаків забрали, взяли якої півсотні? Взяли гриця рубленка, панаса макогона, взяли її мелька. Сотника, наче гадюка вкусила, потиснув коня і пігнав до свого хутора, за ним йото козаки. А на хуторі застав таке, що його аж заморозило, ворота вивернені, часто кіл місцями поломаний, двері в хаті відчинені. Видно, тут без боротьби не обійшлося. Гей, гукнув сотник, хто ще остав живий, виходь зараз. З хіати виглянуло кількоро чужих голів, із стайні вийшов заспаний парубок і чихався в голову. «Панасе, сюди!» «Що тут сталося і які там чорти гостюють в моїй хаті?» Парубок розказав те саме, що сотник чув вже на селі. «Вчора прийшли, царські люди, привели гурток зайдів і казали їх тут примістити. Омелько не дає азся, сварився з ними і до шаблі брався, та його вмить зв'якали, закували в кайдани і повезли кудись, а зайдів повна хата». Сотник пігнався в село і казав дзвонити у дзвони на тривогу, бо сурмача теж москалі забрали. Стали узброєні козаки виїздити на Майдан. Душа в них вступила, як довідалися, що сотник вже вернувся. Сотник станув між ними. «Ні де правди, діти, ви поводилися, мов дурні барани. Стільки вас було, у кожного була зброя» і далися взяти москалям. Ганьба вам! Т. 141 пер за мною, в погоню. Мусимо в першу чергу визволити наших людей з московського ясиру. Рушайте передом і показуйте шлях, котрим харцизи втікали. Валка рушила скоком. Неважко було знайти шлях, бо вони приїхали сюди возами, і вертали тим самим шляхом. Сотник навіть не почислив, яка у нього сила, скільки козаків за ним поїхало, шкода було на це часу втрачати. Він гнав навмання з твердою вірою, що мусить ворога здогонити, розбити. Важко помститься за кривду, яку йому заподіяли. Гнали вихром без утоми, передом їхали стежі, а москалі боячися погоні, втікали теж, Прямо на слав'яну сербію втікали лівобіч річки Орелі. Треба було перетяти їм шлях і перебігти дорогу. В тому місці річка Орель згинається дугою на південь. Сотник миттю переправився через річку і пігнав знову півперек до річки, де була друга менша переправа. Він обміркував, що тудою мусять москалі переходити. Станули і дали коням відпочати». Скільки буде наших, сотник питає десятника, 120. А скільки було москалів, втроє стільки. Передні комонники московські перейшли річку, як лиш вийшли на беріг, козаки вдарили на них тараном саме тоді, як головна сила війшла в воду. А що між москалями були бранці, небезпечно було стріляти і треба було йти на рукопашний бій. Перед ними змили в мет, а далі, побачивши, що сталося, покинули бранців і пішли в розстіч. Козаки перейшли річку і пішли за ними в погоню, допомогли бранцям вийти з води і розбивали на них кайдани. Від урядовця, котрий надіжовав землею поселенців, довідався сотник, що команда знала, що на нараді у Кандиби був ісо. 142. І тому, крім війська, щоби піймати старшину, вислано другу окрему команду, котра б поселила балканців сотникові, а коли його не застане, щоби взяла його сина як заложника, поки він сам не віддасться в руки. Сотник, почувши таке, приказав повісити московського урядовця, перебити всіх пійманих у полон гусарів. Тепер, хлопці, Вертаймося додому, бо і там треба зробити порядок з нашими гостями. Омелько їхав біля батька, що не промовив до.